och idag så ska vi ha ett späckat avsnitt, och ja, vi ska freebasea lite helt enkelt. Vi har väl lite olika ämnen vi tänkte ta upp. Men innan vi drar igång avsnittet på allvar, så tänkte jag läsa upp ett klargörande. Och då är det klargörande gällande att det vi uttrycker i podden är våra personliga åsikter och inget som Föreningen Kibå övriga medlemmar nödvändigtvis delar. Samma sak gäller att det är ståndpunkter som uttrycks i, av medlemmar i Föreningen Cubonos Facebookgrupp. Det är inte nödvändigtvis något som delas av medlemmarna i podden Radio Cubono. Alltså vara en stå för, för det de själva säger. Mm. Ja, så att, ja nej, det, det är väl bra att understryka det. Och jag, jag, jag kan ju tycka det också den här eh, våran, eh, alltså Föreningen Cubonos eh, Facebook-grupp. Mm. Alltså, det och det, är väl, det har vi pratat om mycket också. Att det, det, det är ju väldigt mycket uh, ja, snurriga idéer, eller man ska ju tycka, eller godis för konspirationsteoretiker. Jag, jag klickade på någon video där i Facebookgruppen och, uh, och då var det någon snubbe som. Uh, och de kring i USA med skidglasögon på sig på kvällen, och pratade om att de har weaponized the headlights in cars. Han pratade om de här nya sionljusen då, va? och ja, jag, jag tycker väl inte de är så trevliga heller, men jag vet inte om, om det är det som är problemet med vår försämrade syn när vi blir äldre. För det är ju faktiskt ett faktum att. att jag tror att vi har generellt sämre syn i dag när vi kommer upp i åren och det är mycket problem med starr och sådana här saker. Och jag märkte ju det själv för tio år sedan ungefär. Men det som har gett mig min syn tillbaka, eller man ska uttrycka det i alla fall mörkerseende och sådär va. Det är just det här att jag har dragit ner på eh, kolhydraterna faktiskt. Och, för jag tror att det är väldigt ansträngande för kroppen att hela tiden mättas med eh, glukos. Va? Det, det är jobbigt för kroppen att ta hand om det där. Visst kan vi använda det från, som bränsle va? Men, men till en, en, en gräns. Va? Och, och det är ju så här att man pratar ju om sådana här fria radikaler och sånt. Va? Liksom att det det eh, vad är det man kallar det för oxidativ stress, oxidativ stress, alltså att de här sockermolekylerna de, de hjälper hela tiden till att skada cellerna va, och det kan påverka ögonen eh, väldigt mycket. Så att eh, det här med, med försämrat mörker och sånt, det det där kan mycket väl den största bidragande orsaken idag var att vi äter så jävla fel. Vi mm. äter massa kolhydrater, vi äter massa dåliga fetter och vi äter alldeles för lite eh, naturlig mat och naturliga fetter och det klarar inte kroppen den är inte gjord för det. Så att vi hamnar i en nedåtgående spiral. Och det är mm. ju det som är avsikten också. Jo precis. Och sen finns det ju en massa sådana här spännande olika ingrepp som man ska göra då för att allting ska alltid botas med eh, kemiska eh, cocktails, olika mediciner eller eh, kirurgiska ingrepp då. Man kan få sina hornhinnor slipade och mm. det finns säkert lite svindyra ögonmediciner man kan ta också men jag tror att eh, det bästa man kan göra det är att, att, att lägga om sin kost rejält. Äta vid färre tillfällen och äta mycket mer fet mat, alltså med naturligt fett i, än man gör idag. Så kommer man så småningom märka, det, det tar ju ganska lång tid för kroppen och, och innan man märker den förändring, men så småningom så tror jag man kommer märka av det här att, att man mår bättre. Ja, mm. nu ser jag ut lite här. Ja, så ser jag vi. Fåxämnena. Ja, men vi kan gå på nästa redan då. Du ville prata lite om kommentarer på flashback och spriker på våra senaste poddar. Ja, Så. det vill jag göra. för det, det har ju varit en del kontroverser här. Mm. <laughs> och eh, det är många som blir väldigt eh, vad ska man säga, engagerade om eh, det vi diskuterar på den här podden. Och, och eh, det får man ju förstå och jag, i och för sig, jag, jag tycker det är bra att, att vi gör en, en, en podd som engagerar eh, och, eh, men, och det är väl också en sån här grej vi har pratat om i det här i, i, i propagandaavsnittet också då, att de, ja, de de som blir mest triggade och arga på sånt här va? När, vi, när vi pratar när vi pratar fysik och astronomi då, va? det är ju liksom högutbildade då som som kan de här sakerna då va? Mm. Men tyvärr så är det ju så. Det, man har ju fått lov att inse det, att, att våran utbildning och våran högre utbildning. Det går till största delen ut på indoxinering. Och hur ska man säga. En, en mental kastrering av vårt tänkande. För att... Och, och, och, jag menar det har framställt det är Så som att, att jag hade ändrat Uppfattning i den här frågan då När jag hade pratat med, med Eller när vi hade haft Fabian På podden då va? Och jag vill säga det att jag, jag respekterar Fabian Han är en jättebra kille, han har gjort massa bra saker Men i den här frågan så har han fel Och det är inte jag som säger det Utan det är experimentellt Fastställd fysik som säger detta Och det alltså det här med fri expansion Det är ju en, en Som sagt ett Väldigt konkret fysikaliskt fenomen Och det är väldigt tråkigt att, att det har blivit så här Att vi har blivit lurade På detta sättet Och, och det har ju jag också varit Angående det här med, med raketer Och hur att de skulle kunna fungera i vakuum. Va? Det var ju en av de svåraste grejerna som jag tvingades inse- att det faktiskt inte fungerar. Och ja, vad, vad ska man göra? är ja, en del som sagt blir förbannade på mig när jag säger detta. då. Och, och det märker man ju då i de här diskussionstrådarna. Men, men jag vill verkligen eh, be alla som är av den åsikten- att ta en titt till på den här frågan. För att egentligen är det väldigt enkelt. Alltså... Den här fysiken, eh, gaslagen och så vidare. De, de, de säger detta otvetydigt. Mm. Och, ja, varför har vi hamnat här? Och varför har vi så svårt att förstå eh, att det här faktiskt är en, en stor lögn? Jag vill egentligen, det, är väl, det känns väl, det är en sån här stor, alltså det känns ju, skulle, det, skulle man kunna hitta på allt det här om rymden då, som man har gjort sen 50-talet ja det är, det är den enda rimliga slutsatsen att det är så och, och ja som sagt men fundera mer på den här frågan ni som är för att vi, vi måste börja tänka själva igen det, det, det är väldigt väldigt viktigt och nödvändigt att fler människor som, som vill och kan tänka börja göra detta och och, och som sagt, och det, och det är ju väldigt dråpligt att, att människor som får eh, Nobelpris idag inte förstår det, den självklara fysik som en gymnasieelev eh, eller motsvarande visste och förstod och lärde sig på 1800-talet. Mm. Vi har alltså dragits in i en medeltid om vad det gäller de här grejerna. Precis. Och sen var det ja. lite hur Flashback hanterade hela att när man väl kommer igång och börjar skriva om ett ämne så kommer in moderatorer och säger att det här får ni inte skriva om och så tar bort inlägg och så. Ja men precis, jag har ju försökt att vara en, en, mm. en god medborgare och skrivit väldigt mycket av de här sakerna på mm. Flashback. Mm. Jag kallar mig för Patricks lite x och nej men det som händer, det är precis det du säger Martin, att dels så börjar moderatorerna, de börjar, jag har, jag har två varningar nu och efter tre varningar så åker man ut och jag har aldrig sagt ett, ett, ett otrevligt ord till någon annan, däremot så, så är det andra användare som vräker ur sig oförskämdhet och säger att man är fullständigt dum i huvudet och man är en, ett pucko och så vidare då va? Och det är ju en, en medveten strategi eh, anser av, för att då vill man ju prov provocera den andra och så vill man få vederbörande att skriva oskämdheten tillbaka och så får man an anledning att stänga av vederbörande då. Men förstår man det så ja då behöver man ju man behöver inte ta detta. Det är ju liksom bara tramsiga ord va. Men sen är det ju då att då, då blir det ju ändå varningar för att av såna här att man har, man har länk man har lagt med en webb för att det får inte finnas länkar då i <laughs> vissa mm. Och sen så är det ja, man har avvikit från ämnet och så vidare då. Va? Så det är alla möjliga svepskäl. Mm. Så, så jag menar, ni ska inte tro det: att, att flashback är yttrandefrihet på riktigt. Uh, alltså, vi måste lära oss tvärtom språket idag. Det är, visst man får prata om vissa saker på Flashback då som, man, som, som kanske inte är okej okay i andra forum men, men det är verkligen inte ett okontrollerat forum Det ska man ha klart för sig Och det är ju ganska dråpligt också att När man tittar på Flashback-forumet Och vilka som äger det Så är det ju ett, ett bolag som är registrerat i New York tror jag Som, som äger Flashback då Mm och de har väl antagligen lite personer på lönelistan som, som sköter om det här. Va? Och sen är det ju så också att... Jag menar, det behöver inte vara personer som själva fattar de här grejerna vad de gör. Utan det är ju vi har ju väldigt mycket så kallade nyttiga idioter. Va? Som, och, och, och är det någon som är en idiot... Ja, men då ser man ju till att den personen... Eh, så att säga uppmuntras och fortsätter göra det de gör då för då, då ser ju de som, som står bakom ridåerna att då får ju de jobbet gjort åt sig och det allra bästa är det ju om någon som är övertygad eh, gör det åt dem då va mm. jag menar, det är ju sånt vi ser också i det här med, med vetenskap och folkbildning och expo och så vidare va? det är ju såna här organisationer som man har satt upp kan man säga lite för att locka nyttiga idioter som hjälper till att hålla locket på Kring de här frågorna. då. Mm. Precis. Ja. Eh, och sen var det eh, att du och Simon har ju varit inblandade i en in mejltråd med några eh, astronomer och försökt eh, presentera TICOS för dem. och Hur, hur har det gått? <laughs> har det nått ja, fram? Nej, men det är ju. Alltså, och, och man inser ju detta mer och mer hur eh, vetenskapen. Och det är en process som har pågått i, i hundratals år men den, den är ju alltså totalt omgjord till en religion med eh, diverse personkulter va. Man, man lyfter fram eh, vissa personer från den vetenskapliga historien som egentligen man nog får kalla var medelmått eh, som inte kom på så mycket själva och som egentligen idéer, i idéer från andra. Men det får vi ju aldrig veta då. Utan de här blir ju någon slags eh, affischpelare då eh, Och de namnen jag tänker på jag menar man ska dra upp några så är det ju naturligtvis, eh, ja det är Kepler och det är Galileo och det är Newton och naturligtvis Einstein. Och sen så kommer man ju till eh, ja vad heter, det finns ju någon sån här eh, Helgon inom kvantfysiken också. Oh, ja, nej, Jag kommer inte ihåg alla namnen. Men, men alltså. Ja, man har gjort om detta till en, en, en religion. Med, med eh, helgon. Personkult. Kring detta va. Och det som blir så dråpligt också. Det är ju det att när man börjar gräva sig ner i. Eh, exempelvis då. Uh, Newtons uh, celestiala mekanik och se vad den har för, för förankring i uh, ja, hur mycket man kan kalla det för, för rimlig vetenskap då för det är ju så här då med, med uh, vetenskapliga lagar att enligt den vetenskapliga metoden och, och, och enligt vetenskap så kan man ju bara kalla någonting en lag om den är eh, en, en fysisk lag om den är fastställd med eh, oberoende observationer och experiment va? Eh, Jag menar som till exempel om vi tar gaslagarna då som säger att raketer inte funkar i vakuum. Eh, så är ju de experimentiellt fastställda då. Men om vi tar eh, den här eh, Newtons celestiala mekanik och, och, och eh, Keplers lagar om planet... Alltså det kallar, man kallar det för lagar då, om planeternas rörelser. Så är ju detta antaganden. Eh, och för att... Jag menar Kepler då. Ja, eh, han sa ju att, att planeter rör sig i elliptiska banor med varierande hastighet. Och det är ju någonting som man aldrig kan konstatera egentligen här ifrån jorden om man inte är säker på vad vi har för referensram så att säga. Om man, om man inte är säker på hur jorden rör sig. Och de här lagarna de utgår ju hela tiden från antagen att vi eh, rusar runt solen eh, med en hastighet av 100 000 km i timmen och trygga lägger tre... 100 miljoner kilometer per halvår. Ungefär en bana. Men det där är ju någonting som man inte har kunnat fastställa genom observationer eller experiment. Och det som blev väldigt jobbigt på slutet av 1800-talet och det har vill prata om också då, det var ju det att när man försökte fastställa detta med det här michelson morley experimentet då så kunde man ju inte påvisa att jorden hade någon rörelse genom eten. Och, men då gjorde man istället så att man bortförklarade eten. Man ändrade på den tidens fysik. Så kunde man så, så fick inte det experimentet de väldigt jobbiga implikationer som det annars hade fått. Det vill säga att jorden inte rör sig särskilt mycket i alla fall eh, i eh, universum. Men nu ser vi ut här igen, märker mm. jag. Mm. <laughs> som sagt vi hade en mailtråd, ja. vi har haft en mejltråd med, med den här fysiken och astronomen då och, och ja vad ska man säga man hugger ju fullständigt i sten då för att alltså, och, och, och just det här att det är en att det är en religion alltså att det är ett sånt väldigt religiöst dogmatiskt tänkande och det är ju liksom de här sakerna som, som man faktiskt det finns väldigt stora skäl att ifrågasätta. Det hade ju jag aldrig gjort om inte jag hade stött på Simons skriftliga att läsa och fundera kring detta själv. Och det tar ju ganska lång tid att sätta sig in i ett ämne som astronomi. Då. Men om man väl gör det så ser man anledning att ifrågasätta detta. Men, men, men som sagt, det är ju eh, saker som inte får ifrågasättas det här med nionden. Och då, då får man höra sådana saker som att jag förnekar du Newton- och att förneka Newton, det är ungefär alltså det som att säga att man inte anser att ett äpple faller i marken om man släpper det. Va? Mm. För att man har, och det är ju intressant det där också hur man, hur man för den här retoriken, va? hur man byggt upp de här dogmerna. För att vi har ju då tröghetslagarna va? och tröghetslagarna säger ju det att om du ja, om du slänger en biljardkula på en annan biljardkula så flyttar sig den biljardkulan. Och det är ju alldeles självklart att den gör det. Det är väl ingen som kan fineka det. Det är ju bara dumt va. Jag menar de här. och, och eh, Accelerationshastigheten på grund av gravitationen. Och så vidare som vi har. Va? Jag menar gravitationen är ett, ett fysiskt fenomen va. Men då vill man så gärna blanda ihop korten då va. Så att, att det man gör. Det är ju det att man tar någonting som är självklart. Som de här sakerna som jag tog upp nu då. Och sen så drar man en slutsats utifrån det att, att planeterna skulle röra sig på det sättet som, som eh, det beskrivs att de gör enligt Newtons mekanik. Och om man ifrågasätter den här slutsatsen som egentligen inte, inte har någonting med att göra med det självklara ja, men då får man ju hela tiden eh, det självklara slängt i ansiktet på sig som om man inte tror på det då va? Mm. Det där är ju en väldigt vanlig Uh, retorik man håller på med eller hur Ja det väl halmgubbe argumentet att man Ja det är, det är liksom halmgubbe argumentet. Ja det är ju också den här jag menar det är ju så man gör med med med också då. Mm. Att man vill, vill uh, associera ifrågasättarna av någonting med något som är trams då. Va? Det vill säga att att, att att jorden skulle vara platt va. Och då, och då kan man ju tänka så att Ja det är bara människor som är så dumma som, Så att de tror att jorden är platt Som ifrågasätter att, att NASA kan Ge sig ut i rymden och här är Ja det är människor som är så dumma Så att de inte tror att eh, Ett äpple faller till marken att gravitation existerar som Fenomen som kan ifrågasätta eh, Newton och den eh, Kopernikanska modellen då, va? Mm. Mm. Ja nej, så där får man ju höra Väldigt mycket då äh, i såna här diskussioner. Men äh, vi får väl jobba vidare äh, oförtretligt äh, med äh, vår lilla podd. Och äh, så småningom ja. kanske det händer Jag vet ju att äh, du, du, du triggar igång Simon där och forskar kring ett äh, område som han ja, egentligen just. inte hade tänkt sig. Då, men när du slängde iväg frågan äh, om, om Hellisk komet. Äh, ja. Och... Äh, vi ska försöka få med Simon så han kan få berätta om det när han är redo sen. Ja, Men, han, är ju, han är ju redo att göra det nu. Mm. Eh, precis. Och nej, det, det, det blir ju en väldigt eh, rolig utveckling och, och någonting som har fört tyckhållsforskningen eh, framåt med stormsteg nu. Va? För att det var nämligen så här att jag diskuterade lite på Reddit och sådär med folk också då. Så var det någon där eh, ja förmodligen en en högutbildad astronom eller astronomistuderande. De brukar ju vara de kaxiaste i de här frågorna. och alltså, så, så så sa han liksom kring det här med tyckos då för han tittade lite på Det är, det är Trams naturligtvis. Och, så här, ja, och ni kan aldrig få in en komet i uh, tyckosmodellen för kometer. De har så elliptiska banor då. Uh, den här här komet då. Uh, den har en cigarformad bana enligt uh, den. Kopernikanska och Newtonska religionen, som jag nog nästan får kalla det nu. Eh, och, eh, och då så utmanar han liksom så att, ja, ni kommer aldrig att få en, en bana som, som stämmer med eh, observationer för en komet. Ska vi slå av om det? Om ni har fixat det inom, eh, innan eh, 2019 i slut då så. så eh, så slår vi var de 100 dollar om detta då. Och då sa jag, ja, ja visst, vi kör på det. <laughs> <laughs> Utan, för att och det får jag ju säga att jag, alltså det är ju Simons modell, det är ju liksom han som driver den här forskningen och jag hjälper ju till med att bygga tykosium va. Det är ju han som, som har räknat ut alla de här grejerna och fått dem att stämma med Astronomiska uppgifter och så att jag menar, Men jag tänkte bara så att ja men, för jag har ju kunnat se detta att det här stämmer ju så jädra bra med alla geometriska och logiska som man, man kan göra kring det här. Så att, jag menar, den här modellen stämmer och då måste det ju vara så att, att en komets bana går att peta in i det här också då va? Men Simon han hade ju hållit sig borta från kometer och Hallis och det här. Utan han tycker att vi ska fokusera på, på planeterna och planeternas rörelser. Men hur som helst, han började titta på det här med Hallis. Och så fick han till en bana för Hallis. Och det, blir, och det är ju en sån här typisk bana som man ser för Mars. Va? Att, att Mars, den gör ju såna här lopar. Den svänger. Uh, och uh, han fick till en sån för Hallis och det stämde så himla bra speciellt med liksom, när Hallis kom tillbaka då, på uh, vart 75 år ungefär då så han var jättenöjd och uh, uh, gick ut med detta att liksom ja nu har vi fått in uh, Hallis i, i modellen också då i Tyckos men sen så visade det sig efter lite granskningar från de här kritiska astronomerna då att Nej, det var väldigt många da historiska datum som var fel. För mm. Och Då kunde man se om man gick in och tittar på Wikipedia till exempel. då? Ja, vi, ska, vi ska väl inte dra hela. Det ska vara lite spännande till, <laughs> till avsnittet också. Ja, ja men det kan, vi kan ja. väl ta det igen sen. Nu ja. får jag avsluta det här. Ja, Okej, okay, okay. eh, eh, Men då, då har det visat sig då i alla fall att de här eh, observationerna som eh, framhålls som eh, officiella historiska datum för när Hallig har återvänt eh, de stämmer inte överens med historien alltså om du tittar på uppgifter från 1800-talet och bakåt då så finns det helt andra datum mm. och de datumen de stämmer med eh, Halligs i Tyrkosium så att från att ha trott att det var galet så har ju modellen bekräftats av historiska data. Mm. Och, det, och jag menar, det här är ju väldigt intressant för det visar ju också att ja, man, man har tixat med de här grejerna. Mm. Och det har man hållit på med länge. Absolut. Så att ja. Ja. Ja, nej men då går vi vidare då ja. <laughs> Du får inte säga allting om nej, Simon. Nej, nej det är ju egentligen Simon som ska få, få släppa de här grejerna. Ja. Men jag har i alla fall hjälpt till och jobbat med det. Ja, vi får släppa lite grann nu då. Ja. Ja. Men nästa är väl också ett tema på rymden. Och då är det lite julklipp som jag tänkte spela upp. Och jag har då under hösten varit på en del föredrag med uh, olika teman som passar in i våran podd då, uh, men då i syftet att ställa lite, lite kritiska frågor uh, för det är ju ofta så att uh, de vill prångla ut sin propaganda och ofta får de göra det helt uh, oemotsagda men uh, ja det finns i alla fall uh, några som går ut och ställer lite kritiska frågor uh, och den första då är uh, Månen och dess mysterier och då är det Katja Lindblom som höll den i samband med 450 års av de så kallade månlandningarna då. för att Då ville de sätta lite fokus på det och där satt jag med publiken och räckte upp handen och fick faktiskt ställa en fråga då och då ställde jag en fråga om om binärstjärnor så vi kan ju lyssna på det klippet här så kan jag ju kommentera sen efteråt och det klippet det är på cirka tre minuter så jag spelar upp det här. Jo jag tänkte att dagens astronomer säger att när man har tittat på olika stjärnor så är cirka 85% idag i binära stjärnsystem mm. kommer man fram till och då det är väl inte alltför främmande tanke att äh, mm -hmm. vårt solsystem också är ett binärt system. Varför skulle vårt solsystem vara särskilt mycket annorlunda jämfört med de stjärnor vi kan se i våra teleskop? Vi vet ju att solen inte är ett binärt system. Mm -hmm. uh, och till den historien hör att solen antagligen en gång för länge sedan blev utkickad av sin stjärnhop. Mm -hmm. uh, för att alla stjärnor bildas i stora stjärnhopar. Och, uh, man har letat, svårt man har kunnat, efter solens födelseplats. Och den här stjärnhopen, vad heter den nu? 66, jag minns inte. Ligger på ett av 2500 ljusor härifrån. I den inre, i den spiralarmen som ligger innanför vår. Mm. Vårplats vår, i Vintergatan. Där har man funnits... Av 500 stjärnor så är eh, 88 sollikmande och tre av de här är i princip identiska i sin kemiska och metalliska sammansättning på solen. Så man tror att eh, solen kommer där på någonstans. Mm. Den hamnade här, det vet man ju inte eh, till eh, 100 procent. Så man gissa att antingen så blev solen utsparkad av att det var de här andra stjärnor som kickade ut den helt enkelt. Eller att det var någonting i den här delen av integrat som slet över den. Ja, om man tittar på systemet uh, Sirius så är det, består det av Sirius A och Sirius B. Mm. och De har samma storleksförhållande som uh, vår sol och planeten Mars. Så varför skulle inte Mars kunna vara vår binära kompanjon i så fall? För att det är en planet och ingen stjärna. Uh, binära system räknas bara med stjärnor eller multipla system överhuvudtaget. En planet som kretsar kring en stjärna, ja där har vi ett solsystem, även en enlopstakad stjärna kan kallas för solsystem även om det inte finns några planeter. Men när man snackar om binära system så ingår aldrig planeter i den ekvationen utan det är stjärnor. Ja, och det kan ju vara att det finns spektrala binära system så att man inte ser att det finns ett annat lysande objekt utan man antar att det finns det eftersom man ser så att uh, man kan ju inte veta om det är ett lysande objekt eller ett uh, icke-lysande objekt. Om det inte är ett lysande objekt så är stjärna. Nej, men det kan ju vara ett binärt system. Nej, det är inte så man klassificerar det i astronomin, sorry. Mm. Uh, men om vi skulle låtsas att det förekombinära system mellan stjärna och planet, så i vårt solsystem skulle kandidaten vara Jupiter snarare än Mars eftersom Jupiter är den största och tyngsta. Och faktum är att Jupiter's gravitation påverkar solens rörelser där den sitter i centrum av solsystemet. Uh, så att man skulle kunna säga att Jupiter och solen kretsar gemensamt över solsystemet, eller runt solsystemets gravi gravitationella nyttpunkt. Men det är ändå inget benäggt system, det är bara en planeten planet om mars är ju den näst minsta planeten i solsystemet och har rätt så mycket till, att säga till honom, någonting egentligen. Mm. Hur var det klippet där? Ja. ja Martin, nu får du väl ändå ta och kammar dig. Alltså, jag menar, man kör ju omkring med massa bilar på Mars. Uh, har jag sett på tv. Hör du det? Uh. Ja. Nej men det nej, är ju sån... men... ja, som... Uh, nej men det är ju fokus är ju som ni hör då, på gravitation. Att, uh, det är gravitation hela tiden, det är inte fysiska observationer. Uh. Som de hänger upp sig på då. Uh, ja. Det är... Nej och, och, och det här med. med eh, Gravitationen. Och det är ju också väldigt märkligt då. För att enligt de här. Eh, newtonska kalkylerna. Så blir det ju så här då att. Om solsystemet. Ska ha. Boxera alla andra. De här planeterna runt oss. Som vi har. Eller solen. Så måste solen ha i runda slängar 99,9% av hela solsystemets massa. Och eh, solen är ett, någonting som, ja, där det pågår en, någon slags. Eh, Uh, kemisk process nukleär eller vad, det nu, vad man nu vill kalla det för men i alla fall så, så har man ju spektral kunnat säga att, att uh, uh, solen består av det i alla fall det vi kan se på utsidan mäta och mäta av vät och helium och det är några av de lättaste grundämnena vi har mm. uh, och de är dessutom väldigt varma mm. så att dess densitet bör vara väldigt låg så att det blir ju väldigt märkligt då att solen skulle ha 99,9% eh, av solsystemets massa. och Dessutom så saknar den också eh, väldigt mycket av det som man kallar för angular momentum då, som solen också måste ha, borde ha egentligen för att de här ekvationerna skulle stämma. Då. De, men, men det är ju ingen fråga för att det gör de ju eh, de här eh, newtonska ekvationerna De måste ju stämma. Så då är det så här. Mm. Det får vi bara acceptera. Eh, och, och sen är... Ammen kan man väl säga sen då. Och, och man kan ju fortsätta lite med ammen... Och det här att de, de säger så här att... Ja, vi vet ju inte vad som hände för eh, miljarder år sedan. Men eh, enligt eh, våran forskning så var... Solen slungades ut. Vad var det vad hon sa? Kastades ut. Ja, det är ju en liksom. Ja, det är en religion och det är en skapelseberättelse. Men vi, man vill ju framställa sig som lite ödmjukt och säga att ja, vi kan ju inte vara helt säkra på detta. Men, men det här är den bästa förklaringen och det finns ju ingen annan eh, förklaring då va? Mm. Och man kan ju inte bara säga att man vet inte. För det, det går ju inte i en religion. Utan man måste ju alltid känna till allting. Så att eh, religionen, astronomin och vetenskapen. Den känner ju till hur eh, eh, universum skapades då. Och det var väl från en eh, uratom. Uh, va, som var jättekomprimerad. Och sen så skapades allting mm. utifrån det. Ja. Jo, det var något sånt. Eh, ja. Mm. Ja, nej, men det var, det var bra att du ställde den lite mot väggen där och det där är ju ett, ett väldigt stort problem faktiskt för den kopernikanska modellen. Det här att, att det vi hittar runt omkring oss, det är binärstjärnens system. Eh, Sirius har exakt samma proportioner i sin Sirius A och Sirius B som, som eh, solen och Mars har. Och och som sagt, och det är, jag menar, och just det här också att de pratar, ja ett binärstjärnensystem måste vara två stjärnor. Ja men om man bara ser en stjärna och det verkar som om den har en binär kompanjon och sådana stjärnor har man ju kunnat hitta. Men man inte ser den binära eh, kompanjonen, ja vad kan det vara då? Jo men då kan det rimligen vara en icke lysande binär kompanjon. Och vad ska vi kalla den då? med uh, en sån här benämning man har på stjärnor som, som lyser väldigt svagt då. Och det måste de göra för att vi ska kunna se dem då om de är en bit bort. Det är ju sån här bruna dvärgar då. Så att det är ju inte allt för orimligt att, att Mars är en, en brun dvärg. Mm. Och, och när, man, när man ställer upp den här rörelsen som, som vi har gjort i Tycosium och enligt Tycosmodellen då. Jag menar det stämmer ju exakt med, med observationer. Mm. Mars hamnar framför de stjärnorna den ska hamna framför Jag tycker också att, att när man lyssnar på henne också det känns det så mycket så här, definitionsfrågor och filosofi precis som du var inne på Patrik mm. de koncentrerar sig inte på observationerna utan de ska liksom koncentreras på att definiera vad en stjärna är eller en planet. Eller ett binärt, binärt system eh, Istället för att bara kolla så här, ja, men, Vart är den Sen, Jag kan tycka lite att så här, de, ja, de kan väl ställa upp någon, någon definition För vad som ska kallas för En planet och en stjärna och så vidare Men, men samtidigt så är det ju Det mest relevanta, det är ju som du sa nyss Det är ju eh, Vad är det vi observerar eh, alltså, hon, hon, hon går hela tiden ifrån Det man skulle kunna gå in på Nu fick Martin inte chansen men att man skulle kunna gå in på att det stämmer inte överens med observationer. Sen vad du vill kalla det här för, det kan du välja själv. Men det blir lite så här... Filosofikurs ibland, känner jag. så. Visst, det är väl bra att definiera termer vad man menar- när man säger stjärna eller brundverg eller binärt system. Men så hon... När hon svarar på, på liksom Martin så att så här, men det här är ett binärt system. Nej, den lyser inte. Men det är ju inte det som borde avgöra om, om Mars eller Solen är ett binärt system eller inte. Om den lyser eller inte. Eh, så man kan ju tycka mm. att det är ett binärt system om de snurrar kring varandra om det är det som man observerar. Eh, mm. så att, <laughs> ja, ja precis. precis. Och, och det stämmer ju inte heller det hon säger. För att, att jag menar, man har ju hittat stjärnor som som rör sig på ett sådant sätt att de, de rimligen har en kompanjon. För mm. att de rör sig som, som en, en part i ett binärstjärnens Det är bara det att man inte ser någon... Man ser inte den binära kompanjonen då. Nej, Och då måste mm. det ju vara någonting som inte lyser då. Och sen är det ju hela tiden... Det här är jobbigt också då att man hittar våra binärstjärnens Och då blir ju då det kopernikanska systemet det blir ju en alltså det, det heliocentriska då med solen i mitten, den konvolutionen det blir en unik blomma i universum då alltså vi, vi kan inte ja. hitta något vi kan inte hitta någon något syskon till vårat system precis mm. så. så jag tänker att även om de inte ser viss av de här binära så skulle ni kunna lysa lite grann men så himla lite att vi inte ser ändå så att Ja, men, men samtidigt så är ju huvudpoängen i det här är fortfarande det du säger– –att den rör sig som om den har en kompanjon. Troligtvis så har den det sett till de andra– –eller merparten av de här 85 procenten som man har hittat än så länge. Uh, så jag kan ju tycka att det är mest relevant– uh, istället för att haka upp sig på uh, grejer som man kanske aldrig kommer kunna svara på. Lyser den eller inte? Hur mycket lyser den? Uh, vad är det för något? Eller hur ska vi definiera det? Alltså det, är, det är för mig viktigare att, att uh, gå på det man kan observera än någon slags filosofikurs i vad man ska kalla saker för. Uh, mm. så att, uh, ja. mm. Nej, det var bara en tanke. Ja, men det är en, en himla bra reflektion. Men det är ju så att det här är ju liksom någon slags religiöst teologiskt område. Det är ju därför det är svårt att ha en, en rationell vetenskaplig diskussion kring de här grejerna. Och det går ju liksom inte för att det, det kan ju bara, för, det kan bara förhålla sig på ett sätt va? Mm. Men, och en annan sån här grej som är ju lite intressant att notera bara det angående det här med Mars och, och dess stjärnstatus. Eh, det finns ju en, en berömd eh, skiss i Keplers bok eh, som hette Stellanova. Eh, och det är ju den där han så att säga lanserar den kopernikanska modellen med, sin, med sina ellipser och så vidare. Men i den så finns det en bild på Mars och dess rörelser från ett geocentriskt perspektiv då, och den kallas för Stella Martis den mm. skissen då. Alltså stjärnan mm. Mars. Mm. <laughs> så, så på, Precis. på 1600-talet så verkade det som antagandet att Mars var en stjärna, levde och eh, frodades mm. inom astronomin i alla fall. Mm. Mm. I och med att den kallas för stjärnan Mars och ställan. Ja, stjärnan Mars. Ja. Mm. Men nu har vi hamnat i en märklig värld när man, när man kör omkring med en bil på den här stjärnan då, så att, eh, mm. och eh, hittar lämlar och... Ja, det... Lämning så valben och fåglar och anker och vad det NASA-astronauterna står på kö för att få spendera ett år för att åka dit och sen så inte veta om de får komma hem igen. Och de är alltid jätteglada mm. att dra på smilbanden och säger hur, hur roligt de tycker det ska vara att, att göra det här för mänskligheten och vara den första. Åka iväg. Ja... Mm. Mm. Och... Mm. Men det där med att, att dra till Mars Det har de pratat om sedan 60-talet mm. Jag vet inte hur länge man pratar om det mm. Det är väl ett bra tag De hävdade det var att de hade Mars Rover där i 2012 För er som inte har tittat på det Och eh, det Patrik och jag Pratade om var att Det finns en känd på internet som man kan söka på Som heter Lemmings on Mars Eller Lemmings på mars, mars Det borde vara ganska enkelt att hitta på Google Jag tror inte att de har rympat i det ännu och jag laddade ner den personligen från Nasas hemsida. Jag tog siffrorna, men den hette PIA och sen lite siffror. PIA och typ fem, sex siffror. Eh, för er som vill gå in på Nasas hemsida och söka på den eh, bilden. Ni kan också söka på den på internet för att få fram de där siffrorna om ni vill ladda ner den själva och ha den på datorn. Mm -hmm. Som vi ser lämning på mars då, som verkar vara från den kanadensiska Devon Island, där det verkar som att de eh, spelar in mycket av de här eh, filmerna och Ja det är, väl en, det är väl en typ av lämmel som finns på den ön va? Ja precis ja, och ja. även de här balbenen som säkert någon isbjörn har fiskat upp på land och sen var varit mer anker och fåglar och, och en grej till jag kommer inte ja. Ja, Bara en, en parentes för er som inte som har tittat på det här förut som lyssnar på det här första gången mm. Mm. Nej men sen kan man ju säga det också Man får säga det lite så här i rättvisans namn Eller hur man ska säga det för vad Alltså det skulle ju kunna vara så Att det finns ett foto Det blir ett foto Från Mars Där en stenformation ser ut Himla mycket som en lämmel då va? Mm. Det skulle ju kunna vara så mm. Men Alltså det den här bilden gör Det är ju att den formar en del I en indiciekedja Och börjar man titta Verkligen kring alla de här omständigheterna eh, Kring de här eh, Fantastiska rymdfärderna och, och Till månen och till mars va? Alltså börjar man titta på det Och verkligen kan ställa sig frågan eh, Då eh, Ja Då hamnar man ju där <går> jag ja, jag och, då, håller med. och förhoppningsvis så kanske man kan ställa sig frågan också då som, som har blivit min käpphäst där då, att då kan man kanske fortfarande ställa sig frågan Fungerar verkligen raketer i vakuum? Det vill säga kan mm. de skapa framdrift i vakuum? Kan en gasexpansion skapa arbete när den expanderar fritt? Då mm. Men då hamnar man ju i att då måste man ju ställa sig en, en vidare, en följdfråga där. Eh, måste satelliter finnas för att vi ska kunna ha eh, ett navigationssystem som GPS och eh, den, den typen av tv-sändningar vi har? Mm. Måste satelliter mm. finnas för att detta ska fungera? Och svaret är ju nej. De måste ja. inte finnas. Nej. Sen, sen är det är så att Grafiken på den lämningen lemmingen Är ändå förhållandevis bra Kan jag tycka med den här kragen också Som just den lemmingen har Så har den en ah, krage ja. i pelsen eh, Bakom huvudet Som just mm. den sorten har Som, som lever där eh, Men visst Sen har jag ställt mig en massa med andra konstiga frågor kring det här också Typ eh, Hur kan man veta eh, Att det är vakuum efter en viss höjd Om du ändå inte kan, kan ta det upp det, dit hur har du mätt det? Eh, hur, hur vet man det? Eh, att atmosfären är upp till vad nu är, 100 km i luften och sen tar en slut. Om du ändå ja, inte kan ta det menar, dit. Ja, du menar kring eh, raketens förutsättningar att skapa framdrift eh, om de inte finns i en atmosfär. Ja, Nej, Frågan är hur vet vi vart vakuumet börjar om du ändå inte kan ta det dit? Det kan alltså... man betyda, nej, alltså, det är väl bara ett väldigt rimligt antagande. Och jag menar, man kan ju tänka sig... Alltså, vi kan ju tänka oss atmosfären <gör> som ett lufthav. Ja. Ja. Och, och du kan ju se hur det funkar i ett hav. Att, att, mm. eh, och, och vatten är ju en... en eh, en, en substans som har väldigt mycket högre densitet än luft. Då. Alltså det blir som, det är ungefär 700 gånger högre densitet än luft. Då va? Och det gör ju också det att det blir lite dumt att göra massa liknelser med, med vattenslangar. Och, och, och så vidare när man, ska, när man ska beskriva vad en gasexpansion gör. Men hur som helst. Men det, det, det funkar ju så här liksom att, så att när man är på 10 meter då, va, då, då är man utsatt för eh, dubbla atmosfärstrycket då va eller då har man liksom om man, om man dyker och dyker ner till 10 meter då har man eh, två atmosfärstryck då. Eh, så, mm. så fort går det liksom. 10 meter vatten väger alltså lika mycket som hela atmosfären. Mm. Men då är det ju så här att när man, när man simmar upp mot ytan så, så sjunker ju trycket väldigt väldigt snabbt då va. Mm. Och sen så alldeles vid vattenytan så är ju trycket så lågt då så att då, då liksom håller ju vattenmolekylerna ihop sig själva. Och där blir det mm. en hård gräns va? Vattenytan. Mm. Och, och, och, och samma fenomen har vi väl i atmosfären då va? Att, att lufttrycket sjunker och sjunker och sjunker och sjunker och sjunker. Och till slut så, så hålls eh, molekylerna ihop av sin egen utspänning va? Så att då får man en mm. hård linje där. En, en vattenyta mm. i lufthavet kan man ju kalla det. Det är det för man, som man kallar för kalla I mean. Och I utanför mean. den så är det ju rimligen att det är absolut vakuum då. Mm. Ja, med. och jag tror också att det är så. Ja. Men, men det är bara en fråga jag har ställt mig länge. <laughs> det är svårt att spika det på exakt höjd också kanske. Mm. I och med att man inte... Jag tror ju som du då att man inte kan ta sig upp lite... Och om man inte kan det så är det svårt att säga vart den gränsen går exakt. Eh, men det, det finns ju en uttalad gräns. Jag tror det är på 100, 100 kilometer eller något sånt. Jag kommer inte ihåg. Eh, mm. Bara en parentes. Ja, precis. Den, den här kalman Och det kan man säga. Det är, det är ju ja. vattenytan för atmosfären. Då, där, den, där, där, liksom, ja, där atmosfären tar slut. då. Och jag menar så mm. nära man kan komma... Med, den, med, med uh, de medel som vi har till buds. Det är ju en, en, uh, en uh, helium eller väteballon. Då. Mm. Den ligger ju sk skvalpa någonstans <hör> i den övre delen av den här mm. uh, atmosfären. Då. Men den kan ju liksom aldrig komma utanför. Det, Nej, det kan jag man jag tror göra. inte man kan komma i närheten av taket heller. Ja Så är det? Jag tror inte, jag tror inte ballongen kan komma riktigt i närheten av taket heller. För att ballongens lyftkraft är ju beroende på att eh, densiteten eh, vad blir det. Den ska vara. Eh, jag måste säga rätt nu, Patrick. Densiteten ska vara lägre inne i ballongen och ballongens vikt totalt än det som är utanför, då kan den stiga. Eh, ja just det. Annars kan den inte stiga. Nej. Eh, och någonstans på väg upp till toppen så kommer det där att avtas. Den kommer aldrig nå eh, toppen. Eh, så mm. jag gissar ju på, precis som du säger, att eh, det är en ballong som kan ta sig högst upp. Inte ja. en raket eller ett flygplan. Nej. Eh, en tanke? Mm. Oh. En, ja, men precis. Men, och, ja, precis. Men sen skulle man ju kunna tänka sig så här. Och det, och det är ju en sån här sak jag också har funderat på att jag menar, vi har ju pratat om den här eh, Jules Värns, eh, resan till månen mm. Just det. som skrevs på 1800-talet. <hör> och jag tror ju att det var så att anledningen till att han använde sig, han använde sig inte av en raket då, eh, Jules Värn, mm. för att ta sig till månen utan han använde sig av en kanon. Mm. Man sköt ut en kanonkula eller, eller mm. man sköt ut skeppet eh, ur en kanon då och så... Och så med den farten den hade så kunde den fortsätta vidare till månen. Och jag kan mm. tänka mig att det faktiskt var så att hade han eh, så att säga haft en raket i den boken så, så hade han eh, blivit utskrattad för att alla fattade det på den tiden. Att <laughs> för då, det var ju på den tiden med, när man höll på med det här mycket med, med gas och det var mycket det var ju Jol och och, och och Thompson och de här de höll på liksom det var det var ju den tidens spetsvetenskap. Så de flesta hade väl koll på det där liksom. <kör> och visste mm. hur det fungerade. Mm. Men det var länge sedan. Mm. Och, och, och jag måste men säga. Är att jag också det bara Nu när jag ändå. Eh, pratar ja. att. Jag hörde en så bra grej. Och det var ju han. Eh, ja, nu kommer jag inte ihåg hans namn. Han eh, som pratade i Chris, Chris Kendall. Chris Kendall tack. Eh, men han sa en så himla bra grej kring det här med eh, kring sanningar och de här eh, jättelika hoxarna eller lögnerna som vi lever med. Vi får ju höra det ofta att ja, varje stor sanning den börjar eh, först skrattar man åt den och sen så eh, kämpar man mot den och skäller på det och sen så accepteras det som någonting självklart. Men det han menade på det här Chris Kendall det var det att det här beskriver man inte sanningar. För sanningar, de går oftast igenom fasen att man tittar på dem. Man ser att de är självklara. Och sen så går man vidare. Det, det är liksom, ja, det är de stegen. Utan de här faserna, det är det som de här stora lögnerna går igenom. Mm. När man introducerar idén att, att uh, raketer kan flyga omkring i rymden så uh, skattar den tidens uh, människor som, som så att säga konfronteras med det första gången. De skattar åt det åter för de fattar att det, det där går ju inte va. Sen går några decennier. Man uh, hanterar uh, kursplanerna i skolan och så vidare. Mm. Uh, och sen så blir det mer och mer Uh, ja och då blir liksom jag, med, jag, jag, prat, jag tänkte på det, det fanns ju en en ledare i New York Times på början av 1900-talet där han raljerar över tramset att det finns en Goddard på det Smithsonian Institute som tror att han kan skicka ut sina raketer i, i uh, rymden när en skolpojke förstår att det inte fungerar va mm. Då är man i den här fasen att man, man uh, det, det väcker äh, äh, ilska den här mm. hoaxen. Men sen så småningom, när mm. det har gått några decennier till då accepterar vi det som en självklarhet. Mm. Det här har vi varit ganska länge nu. Mm. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Ja. Äh, men ska vi gå vidare till nästa äh, klipp då som jag tänkte spela upp och då var det faktiskt när du och jag var på ett fördag här på Chalmers, äh, Patrick. och det var det Eh, handlade om The Inconvenient Truth med David Levelin och då var David är då en, eh, en förespråkare för Architects and Engineers för 9 Truth, precis som Matt Campbell som eh, vi fick höra på i förra avsnittet när han hade fått eh, kroppsdelar av sin son, sen till sig av New Yorks polisavdelning, olika årtal mm. och vi såg faktiskt i föredrag när han visade upp de här bilder på de här <laughs> kroppsdelarna också hade han och visa upp. Äh, ja, igen. den la jag i kommentarerna på det avsnittet. Jag vet inte om du la det i själva uh, show också, också, Martin. Nej, det är jag nog inte. Nej, men, men de den... finns i kommentarerna på 9-11. Det senaste 9-11-avsnittet. Mm. På spriker då. Uh, ja. Om du nu uh, lyssnar på någon annan. Uh, från, från någon annan uh, mediekälla. Uh, ja, just det. Precis. Men... Uh, Ja, den här föreläsningen då, det, det var ju lite som man förväntade sig att uh, Architects and Engineers for Nine 11 är ju en organisation som uh, uh, ska upprätthålla uh, sinnesbilden hos människor. Att det vi har sett på tv den dagen uh, var äkta bilder för att det som han, uh, David, gjorde då det var ju att och, uh, dra ner Nists uh, bild av uh, vad som hände den dagen vilket är ganska enkelt att göra. Men sen så visar man på beräkningar och sånt här hållbarhetsberäkningar att om man då bygger upp den här tornet i en, ett arkitektverktyg och så kan man simulera att man tar bort vissa balkar och vid vilken stressnivå så faller huset ihop och så här saker. Då så kan man visa hur många balkar man kunde ta bort och, och så vidare. Att A version på grund av det här var helt omöjligt att i och med det här då så ska man kräva en ny utredning. Det är det som är det ständiga man kommer fram till då. Men det vet ju vi att man behöver ingen ny utredning. Så man behöver bara titta på bild- och videomaterialet för att konstatera att det vi har sett på tv inte kan vara äkta. Och med det här i sinnet då så tänkte jag att jag fick med dig dit Patrik. Så att du fick vara först ut och ställa en fråga. Och det här föredraget hölls då den 22 november... 2019 på Chalmers Kårhus. Uh, vi, vi lyssnar på det första klippet här då. Yeah. Yes. Eh uh, I come from a Swedish podcast called Radio Q. och and we have looked into this uh, 9/11 event and and analyzed it and what what I find very interesting is that it doesn't take so much Understanding of physics and engineering to understand that what we saw on TV almost 20 years could not have happened. It's not possible for concrete steel buildings to collapse in the way they did due to planes crashing into them or fire. But what I find very interesting is that what uh, what is called prelude or happened before this event also was something that is not possible. Uh, aluminium airplanes yes. can't penetrate yes. the structure like we saw on TV. Yes. And this leads to the conclusion that what we saw mm. on TV 20 years ago could not have happened. Right. We were not seeing real pictures. Well, real pictures I think we were seeing. I don't think so. I disagree <laughs> strongly. <laughs> right. Yes, But I mean, there were people there and people killed. Um, i, I, the BBC reporter Steve Evans, who I listen to regularly, was 100 metres from it and ran away from the building and reported as he was running. But, mm. but I, I I think that um, the big question is is how it's being dealt with afterwards, mm. uh, regardless of what you say. I mean, the, the, the huge challenge is to get any pushback on this get anyone to consider a new investigation mm. um, because they just close up and say oh no it's secret there's been a whistleblower who's um, recorded uh, given a recording on um, our website and, and he's horrified by the report and said that it's clear to him that they were given a conclusion and they were told to come to it mm -hmm. um, And it wasn't in style of NIST normally, but this case, it was a political group fix. Mm. Next well, I, I, I strongly... I agree. I agree. Radio Cubano, <laughs> listen yeah. to it, yeah? no, there's uh, another uh, side uh, of that story. <laughs> yes, <as well>. <laughs> Let's <laughs> come yeah. back afterwards, because, um, I don't know, the Twin Towers is the other half of the story, after, after mm. the break. Yeah, yeah. Uh, I forgot my question. That's <laughs> all <Sorry>. oh, right. <laughs> uh, so you come back. Yeah, yeah I could... Uh, yeah, I'll remember. Um, investigate uh, the media angle of this event, as well as we do with uh, the uh, yeah Because i if you put all the, the, what we saw on television yeah. uh, aside to each other, uh, it doesn't match up like the, the second plane when it's co uh, coming in, it's coming in from different uh, directions. So yeah. that indicates it's not the uh, real pictures we are looking at. On that I, I I understand, and I'll, I'll talk just about those seven now, so yeah. Um, it's quite tough for the BBC, I mean their story is, isn't it interesting how there's all these conspiracies and they interview you mm -hmm. just so they can get a quote that they can put in the conspiracy box. Um, I have campaigned now for four years to have the Alaska report officially reviewed by my professional organisation in London, the Institution of Mechanical Engineers. And I'm pleased to say that two weeks ago they have agreed yeah. to review that report. Mm -hmm. okay. nice. It's been extraordinary because mm -hmm. that great mm -hmm. because they they just said they, they finally got tired of me at all these meetings talking <laughs> about me. So I'm a member of the European Chairman's meeting. They just well they want to talk about bridges in Italy. I said, No, no, we've got to do this one as well, not just and they finally said they've endorsed that we send this challenge to the construction and building services committee by McKee that is I mean that's the core engineering group for mechanicals in the UK and when they say hmm maybe there's something in this report we go to the BBC because I don't think a reporter can take on the responsibility of understanding this how possible and I made it simple for you but he'd say oh, I'm sure there's a, I'm sure David's You yeah, know, uh, maybe about. they are in on it. Maybe they are behind it. I the don't media think so. No, it. it's this it's this, I've heard this discussion in Norway, it's like the deep state. Yes. There are people who have too much to lose challenging the official position. Mm -hmm. And it's an enormous number of people. Anyone employed directly or indirectly by the government, a teacher, university professor, a lot of people have got too much to lose. Um so challenging this publicly is a uh, fairly brave thing to do. Yes. <laughs> and, I mean, it's many, often retired people who are leading the effort, and certainly in uh, truth that movements tend to be retired people. Mm -hmm. But we'll come back to this subject with the Twin Towers, because it, I think it's even more relevant there, and I'm dealing with much more complicated and emotional issues. This building is is almost an engineering challenge. Okay. Det var... Det var det klippet då. Yes. Oh dear. Don't go there Martin. You know. Architects and engineers for maintaining the 9-11 hoax. Han har ett gött jobb. Han åker lite flygplan runt världen, bor på fina hotell och, och ställer sig och snackar lite goja om 9-11. Ja. Det är min analys i alla fall. Jag... jag, jag, jag ja men Det bästa är ju att betala för det själv. För vad jag förstod som så var det en, en eldsjäl som hade ur egen ficka betalat för hans flygbiljetter Och han höll föreläsningen gratis men han fick sin resa betal då. Ja, men vad betalade han då? Enligt honom. Vad sa du? Och då han fick sin resa betal av vem då? Enligt honom. Uh, av han som höll i det. Uh, det ja, var det var ju en... som hade bjudit in honom då Ja, nah, det var en eldsjäl inom Chalmers då Som var med i den här organisationen Arkitekter and Engineers for tror. Uh, och de uh, Jag tror ju att De här eldsjälarna som bjuder in folket, de är, är ärliga och goda människor De har ett gott syfte med det här Men de vet ju inte själva att de blir lurade uh, Nej Så att uh... mm. Nej men så är det väl man förstår, man ska väl kanske inte liksom vara alldeles för men, men alltså alltså han står där, jag menar det blir väldigt liksom alltså han står där och pratar om att jag och bildingsseven kunde inte dra sig på det stället det gjorde och här har vi gjort 50 11 olika datamodeller för att visa detta då va. Ja, jo. Men äh, har du funderat lite på de här flygplanen av aluminium som äh, brände igenom äh, tjocka stålbalkar? Mm. Nej, nej. Det är, och, och han hade vänner som, som stod där och såg detta hända. och Ja, mm. och då blir, man blir ju lite fundersam va? Ja, BBC-reporten var där och rapporterade och sprang ifrån äh, rökmolnet som man sa där. Så... så att, äh, ja. De är ju där för, för att befästa Media mediastorien helt enkelt. Men det var ändå imponerat. Han, han höll sig så kylig och jag fick faktiskt tillfälle... Du, du gick ju hem där efter pausen och, men, men efter pausen så, så pratade jag om om Twin Towers. För före var det ju om byggnad sju då. Att den träffades ju inte något plan och det var kontorsbränder som gjorde att den rasade ihop. Men Twin Towers så är den officiella versionen att, att det var två plan som flög ihop då. Eller flög, flög in i byggnaden och det var de som gjorde så att den rasade. Och därför är jag faktiskt in en fråga för att den andra delen av den här föredraget då, den börjar ju med en tyst minut för offren då. <låder> och ja, jag fick ju resa mig upp då tillsammans med de andra ehm, och för varje sekund vi stod där då, så var det 50 personer som som dog då jag höra ehm. ja mm. propagandan måste befästas med handling Martin ja, jo det är mm. viktigt det för du, du förstår mm. den blir verklig när vi står där och hedrar de bortgångarna i den här händelsen Mm för jag slänga in min tanke där bara om... man ja, gör så. Ja, visst. Eh, eh, det hävdas ju då enligt den officiella storyn att eh, cirka 3000 personer totalt i det här eventet skulle ha omkommit. Det inkluderar alltså även eh, Pentagon och eh, Shanksville. Planet i marken där. Och planet i Pentagon. Mm. Eh, men i och med att det inte förefaller som om det vore några plan där i och med att som vi har varit inne på många gånger tidigare planen kan inte penetrera de här byggnaderna det är fysiskt omöjligt planet i Pentagon gör ett hål som är 5 meter brett men planet är 58 meter brett och penetrerar tre byggnader det är också omöjligt och även flygrutten in är omöjlig av olika anledningar den kan inte ha flugit så fort på marknivå då hade den drabbats av ground effect en fysisk lag som gör att planet börjar skaka och krascha i marken direkt eh, och planet i Shanksville har ju inga delar där så då får man stryka ungefär en 8 900 eller tusen personer från den här dödslistan som då största sannolikhet inte har det för de har inte varit i några plan som inte fanns. Kvar har vi 2000 som skulle tusen personer som skulle ha omkommit i och kring eh, kontorsbyggnaderna när de gick ner som vi kan kalla för kontorsarbetare eh, och problemet med det här då är att av de här 2000 kontorsarbetarna som skulle ha dött så jobbade ju 600 personer för det här företaget som ni hade med i förra podden med, med Simon. Och jag vet inte vilken våning de jobbade på men jag har för mig att det var någon de av våningarna högre upp. Och inte på de våningarna som är träffade av planet. Men jag kan inte spika det. Men hur som helst. Eh, förutom de här 600 personerna som jobbade för det här företaget så dog det ytterligare 1400 kontorspersonal som då enligt den officiella historien bör ha blivit träffade av planen som penetrerade byggnaderna på ett omöjligt sätt. Kvar har vi noll personer som har dött, eh, det vill säga de enda som dog det var de som du träffade av planet, planen, satt i planen eller jobbade för hans företag som hade 600 anställda som dog. Alla andra överlevde oavsett vilken våning de jobbade på i norra eller södra tornet eller i World Trade Center 7, eller i Salomonbyggnaden, eller i de andra tre, fyra byggnaderna som också gick ner. För det var inte bara eh, norra, södra tornet och WC7 som gick ner. Det var några byggnader till som gick ner. Så alla de överlevde. Eh, allihop. Eh, jag menar, även när folk gör brandövning på jobbet ibland, en, en övning i Sverige så brukar man ibland och brukar skämta om det ibland och skratta åt och säga att så här, ah, men fan, vi hade dött under det var en riktig brand och vi bara några hundra personer som skulle utrymma. Men här så är det alltså 50, 60, 70 tusen personer som jobbar i alla de här byggnaderna totalt, säkert fler. Och Sen mm. ska ju även andra utrymme också som jobbar i närliggande byggnader säkert som, som inte gick ner den dagen, de ska också ut och överleva. Och alla ja. de här överlevde. Och ja. det, det har, man har ju själv när man tänker i de här banorna, i de banorna, att det, det är inte en chans att det kan stämma att bara 3000 000 personer dött. Om det här var på riktigt så hade tiotusentals personer dött. Så det kan Ja, det ju... kan ju varit så. Men, men alltså, ja, det, alltså man är ju inte... Jag vet inte. Ja, men det kanske man har sagt på när hur många som man uppger det var som jobbade i de här eh, Twin Towers då. Men det mm. finns ju uppgifter jag med. Det var ju det, det pratade vi om i, i förra Uh, förra avsnittet att, att uh, det finns ju, uh, uh, jag, jag kommer inte ihåg vad den boken heter, men, men där beskriver man ju att, att uh, mm. Uh, mm. tvillingtonen stängdes för renovering i slutet av 90-talet efter den här uh, garagebomben. Liksom. Det var Så, uh, Divided uh, We Stand av Erik Danton tror jag det Ja uh, just det, tack. Mm. Men det är väl inte det man har sagt på nyheterna då, i samband med 9-11 naturligtvis. Utan då var det väl tusentals personer som arbetade i byggnaderna. Precis. Media då. Så jag menar det, ja. det finns ju byggnader i Stockholm som har 30 våningar där 5 000 pers jobbar. Mm. Eh, vilket jag vet är ett faktum. Eh, och applicerar man bara den matten på det här. Då får du ju runda slänga ihop det till att det skulle ha jobbat 40 000 pers i norra och södra tornet. Mm. Eh, de var för de är 110 lagna. våningar höger. Ja, Om de är fullsmockade då eh, så är det 40 000 pers. Men även om de inte vore fullsmockade och relativt fyllda så är det ändå 10 000 personer i bara de två byggnaderna. Så har du VC7 som då skulle ha kanske en, eh, 15 000 pers som jobbar där. Då är det uppe i 55 000 personer plus de andra byggnaderna som gick ner plus de andra byggnaderna som också ska utrymmas som aldrig gick ner. Du är säkert igen, inte vet jag. Det är 80 000 personer. Och bara 2 000 av kontorspersonalen ska ha dött. Ungefär 1 som satt i flygplan ska ha Alltså Alla andra ja. överlevde. Och det är min poäng. Det, det, det, ja. det finns ingen rimlighet i det. Nej. Mm. Nej. Och sen så är det ju en annan... Eh, kompromitterande omständighet, om så kallar det. det. var ju som han... Chris Kendall, han ringde ju till... De här Social Security Service och frågade efter uppgifter på hur många som hade dött runt det här datumet. Mm. Och det kunde man inte hitta några i databaserna. Och mm. man kunde inte ge några något rakt svar på varför det var så. Mm. <laughs> det kunde man inte. Det är klockrent samtalet. Jag gillar verkligen det. ja mm. Jo, det, det är väldigt slående. Verkligen. Ja, det. Så yeah. men äh, efter du hade gått där så fick jag till en äh, en fråga och äh, jag tänkte mm. att du körde klippet nu så får du också höra yeah. det för första gången här. Mm. Yeah. yeah, I think uh, a clue att get uh, closer to det truth would be to uh, to study physics and it's impossible physics for a, for planes to melt into a steel uh, building. Yeah. So from that we can be uh, a little bit, uh, suspicious of what you saw uh, on television could not be yeah. as it's uh, supposed to be. And I have a friend that has, uh, he excavated the uh, flight logs from that day. Oh yeah? Yeah, and he, uh, he get a, a large bunch of papers and he went through them all. Yeah. And he couldn't find the flight number. Yeah. So yeah. Uh, you can't uh, even say that there existed any planes. And mm -hmm. they also researched further. Uh, well, they got pictures of the planes going in. Yeah, but the pictures could be thick. Um no, I, I I no I don't think uh so. I mean there's so many independent but the hole plain size hole yeah on the the on the building is just perfect. Plain fit. Yeah. But Hollywood can do anything with uh, but, but special pictures. I, mean, I mean you've got to think of it from the point of view how do you how do you organise this event? And you don't want too many theatrical tricks. Watch something really simple. Uh, Stupid hijackals, yeah, a plane which is directed yeah, and yeah. You're prepared to run the things. It might have been a third plane for building seven, I don't know, mm -hmm. And then you were the building ready to go. Yeah, yeah. but uh, Hollywood and actors. But uh, I also listened to show, it's uh, called the Hulk call, and yeah. he called up uh, Social Security Death Index and the checked the uh, number of deaths Told uh, so, uh, in New York that day, yeah. and he couldn't, uh, they couldn't—they couldn't tell him that there were, I an mean, increase of deaths in the state of New York. So you have to—I uh, think you have to uh, yeah. start to investigate in the base. So you can uh, take those simple facts, and uh, like your presentation, I think yeah. a lot of it was uh, based upon what you saw or on those pictures. That's true. Yeah. So I uh, maybe you should direct the uh, investigation to, to investigate what could be true and what yeah. is not true. Yeah. but the pictures yeah. were independently taken in from different angles, different angles or beyond similar yeah. results. Well. Yeah, but uh, the media is all, all uh, owned by the same people. So <laughs> <laughs> they could talk to each other also. Yeah. I think uh, there is some honesty out there. Yeah. Uh, it doesn't fit. and you're probably not talking more than fifty or a hundred people who organize this. Så du måste tänka på hur du började göra det. Jag fick in en, en fråga och det var faktiskt förvånande att jag fick ställa den med tanke på att vi avslöjar oss att vi var lite kritiska till deras ståndpunkter redan före pausen. då, Så att det får jag ha en lås för att du att fick ordet. Mm. Men han erkänner ju själv där att ja, jag tittar på bild- och videomaterialet och gör analysen utifrån det och det är för många människor som måste vara inne på det för att det ska kunna vara media -fakat event och så vidare. Så det är ju mm. de här vanliga argumenten att köra då. Mm. Ja, Architects and Engineers for Maintaining the Media Hoax. Och <laughs> en sak man märker också i de här gärna, det är ju det att Alltså det är ju media som de kontrollerar fullständigt. Men de kontrollerar inte social security och de kontrollerar inte eh, loggarna på flygplatser och så vidare. Va? För att det finns alltså inga spår av de här planen i, eh, i eh, officiella eh, de här loggarna- i, amerikanska luftfartsverket så det finns, de här finns inte registrerade det är ju folk som har försökt som har bett att få ut de här papperna och fått det och inte mm. hittat någonting där och det finns alltså inga döda registrerade i eh, amerikanska register men det gör inte så mycket förstår ni för att eh, det enda man behöver göra för att hantera den situationen det är inte att skriva eller prata om det på tv för då har det inte hänt för oss då, då, då bryr sig Eftersom om ingen Eftersom om det inte blir någon nyhet av det. Om ingen, om ingen står och säger Oh dear, we have no records of uh, uh, the 3000 people who died on 9-11. Det är en som Fischer going why, why are there no records in the social security? Or why are there no flight logs? Mm. Uh, om det inte blir någon sån nyhet uh, i media mm. så har det ju inte hänt mm. va? Så Precis. Det, ja Så man behöver inte kontrollera det liksom Det, det räcker mm. med media För de har inte sina mm. fingrar överallt Och det kan vara skönt mm. att veta det också att det, inte, mm. det är ju inte fullständigt Samtidigt är det ju ja. mm. som du säger också Syns man inte så finns man inte Så att mm. så länge det här inte syns Så, så finns det inte heller du är det svårt för andra människor Att kunna tänka tanken För de blir ju aldrig presenterade med tanken så, Ja, det är det där Men jag håller med dig De, de verkar inte ha Kontrollerat hela händelsesförloppet. Eller i alla fall inte brytt sig om att göra det. De, de slarvar ju liksom. Ja. Nej men de. de jag slarvar. Alltså de, de gör väl den bedömning att det behövs inte va? Och det mm. gör det ju inte heller. Det fungerar ja. ju ändå. Och, ja. och deras allra viktigaste. Så att säga. Medel. Deras viktigaste, ett av deras allra viktigaste maktmedel. Det är ju alltså våran tro på. Media att de visar. Eh, faktiska händelser. Mm. och det är ju det som den här herren ska slå fast då va att, att mm. det som kamerorna filmade det var faktiska händelser sen så så hade man gjort någonting där va man hade smygit omkring på, på nätterna och planterat sprängladdningar i de här byggnaderna och, mm. och, och sprängt 3000 välbetalda amerikaner i, amerikaner i luften va Mm. <laughs> uh, och det blir ju lite komiskt också när han pratar om det, det mest logiska och rationella sättet att genomföra den här aktionen på då för att han har ju också ett konspirationsspår uh, på detta då va? men då, då är det ju, konspirationen har ju alltid att göra med att det vi såg på tv faktiskt händer då va? Mm. men det mest rationella och det är ju, det är ju den uh, tesen vi har lagt upp här i programmet då va? att Ja, vad gör man? Man ser till att byggnaderna är utrymna, man fyller, man äter med rök och, mm. och så spränger man byggnaderna eh, och ingen ser den faktiska sprängningen på tv utan det man visar på tv det är, en, det är filmen 9-11 som man har spelat in i, i förväg och eh, lagt in alla de här märkligheterna också så att man ska kunna driva massa olika eh, konspirationen då. Men alla ska ju ja. ha det gemensamma temat att det man såg på tv faktiskt hände då. Mm. Mm, precis. Yes. Det ja, nej, men, väldigt bra, väldigt bra fråga där Martin. Det ja, och det, man märker ju att de som sitter där inne de vänder sig om och tittar vad är det för någon konstig fråga som ställs här. De, de förväntar sig inte ja. den typen av, av fråga men det är ändå bra för att då har man ju satt... Sått ett frö där i alla fall. Och det var ju någon, någon vi pratade mm. med där i, i, i pausen innan du gick då. Som var lite intresserad av, av, av vår ståndpunkt där. Att, när det gäller bild- och videomaterialet. Så att, mm. Och vi tipsade. Det var ju en forskare där som skulle lyssna på våra radios. så vi får hoppas att han har gjort det. Då. Så, ja, men mm. men äh, jag tror det är ganska bra att över på nästa äh, tillställning som jag var på då. Och då är det en tillställning som MSB ordnar och MS, inga mindre än MSBs PSYOPs -förband. Och det var en föreläsning som hölls den 3 oktober som jag gick på. Men jag kan läsa lite först om PSYOPs och då gå in på Försvars... Vad bara säga i den här förkortningen också, MSB, det står ju för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap va? Mm. Och det är ju ja. den myndighet som Daniel Eliasson satt och förstöra nu. Han har ju förstört en massa andra myndigheter på vägen. Så. Och man verkar ju bli premierad när man gör ett dåligt jobb. I alla fall när man kommer väldigt högt upp i hierarkin. Men PSYOPsförbundet då. Det är ett rikstäckande förbund inom försvarsutbildarna. Sedan 2016 har PSYOPsförbundet fått en allt mer civil inriktning. Våra medlemmar jobbar inom såväl privat som offentlig sektor, ofta med kommunikation, marknadsföring och eller andra närliggande områden. Mycket av förbundets verksamhet går ut på kunskapsspridning, det, det genom föreläsningar, olika styrbesök och förbundets nyhetsbrev. Och sen står det då, Syftet med förbundet är att vara ett nätverk och en kompetensresurs inom psykologiska operationer samt relaterade intresseområden. Psykologiska operationer, inom parentes, psyops) har som mål att påverka beteenden och attityder hos godkända målgrupper. Informationsmiljön har genomgått omfattande förändringar under de senaste åren. Vikten av global information, den hastighet som informationen förmedlas och sociala medier roll i samhället har skapat en situation där inget militärt beslut kan tas utan att befälhavaren överväger. Hur detta beslut kommer att påverka informationsmiljön eller hur informationsmiljön kommer att påverka beslutet. Informationens trubbiga natur och de potentiellt strategiska konsekvenser av taktiska beslut ökar utmaningarna för den militära befälhavaren. Detta medför att vikten av att koordinera, synkronisera och verkställa informationsaktiviteter som skapar medvetna och eftersträvaransvärda effekter i informationsmiljön har blivit allt viktigare. Psykologiska operationer är ett kraftfullt verktyg för att påverka informationsmiljön. Innan ett krigsutbrott kan PSYOPs påverka fiendens vilja till strid eller efter ett krigsutbrott kan PSYOPs förstärka effekterna av de konventionella stridskrafterna. Framgångsrik PSYOPs säkerställer att vi möter en fiende som är osäker på såväl ett sitt syfte som sin egen förmåga men väl informerad om vår styrka och kapacitet. Uh, oh, jag, vet, jag kanske inte behöver läsa så mycket mer men det handlar ju Ja, ja nej, men Jätteintressant, alltså, jag har inte hört så mycket om detta, men alltså de, alltså de här PSYOPs förbundet då, de ska själva genomföra PSYOPs Nej, de åker väl runt mm. ja, och det är väl det de gör i praktiken att de, ja. de påverkar godkända målgrupper och de godkända målgrupperna är väl de som som nappar på betet och kommer på de här tillställningarna och får reda på vad det är de ska tänka på. De, för det som de föredragshållarna sa då. Det var ju att man, inte, man ska tänka på vad man delar i sociala medier. Och sen är Ryssland väldigt intresserad av att. Eh, lyssna av information och de använder sig av sociala medieplattformar. För att göra just detta. Och det finns trollfabriker och sånt eh, i Ryssland. Eh, ja, okay, för jag, för jag fattar ändå inte liksom vad, vad är deras uppdrag för att. Jag menar, jag menar man har ju ändå den här liksom idén om att vi har ett nationellt försvar då att Sverige fortfarande är en nation då och då tänker jag att sådana här psyops då ja de ska väl, om de ska genomföra PSYOPs ja men då får de ju göra det mot Uh, andra uh, nationer eller rikets fiender då liksom. Det blir så konstigt. Mm. Men, men jag menar det man förstår det är ju att det här är ju någonting som utövas mot uh, den egna befolkningen då. Mm. Uh, men det kan man ju inte uh, erkänna öppet naturligtvis. Så att, ja, det blir väldigt märkligt om de, om de säger att genomföra psykologiska operationer. Jag, jag har trott att det har varit så där att de ska motverka Eh, psykologi eh, ja, psykologiska operationer, men, men det är ju i så fall kanske då mer eh, de här eh, myndigheten för samhällsskydd och beredskaps officiella uppgifter fast jag tror inte att de sysslar med det heller då, naturligtvis, utan det här är ju bara eh, ja, propaganda eh. mm. men Syftet är väl det, det är ju kontentan att vi inte ska sprida allt vi hör i media sociala medier och så tycker de är viktigt då kanske deras uppgift är att upprätthålla den officiella bilden av en psykologisk operation som de genomfört, till exempel drottninggarna. Så att vi inte ska börja tänka konspiratoriska tankar gud förbjuder. Ja, och Gud <laughs> alltså. ja, Och inte lita på officiella ja. uppgifter som kommer i Expressen, Aftonbladet och opartiska SVT som vi nu måste betala våra skatt, ser ni då? <laughs> ja. Nej, men det gick ju fort så att man inte ska kunna sluta betala tv-licens <laughs> om man, om man mm, förstår det, att det, det, vi betalar för egen propaganda. Va? Det, det måste man ju göra. Och det är som en sniting varje gång man går in på SVT och kollar någon artikel så i, i slutet av den så står det vårt mål är att vara opartiska och oberoende och, och så vidare. Och om du inte tycker det så kontakta oss här. Och de räknar med mm. att det, det, är, det är inte är så många som kontaktar dem, men de som verkligen gör det och skriver, de, de blir väl varsom den här, äh, att man, man utger sig för att vilja lyssna och ta in kritik och så vidare. Så här, och, och man räknar med att inte så många gör det, äh, äh, men som sagt, de som väl börjar tänka själva och börjar skriva och sådär, de kommer upptäcka att, att de inte är så äh, ödmjuka och... Och vilja, vilja till förändring och lyssna och sådär. Ja. ja men precis. Nej, men det är ju som med en, med en eh, astronom eller vetenskapsman att de är jätteöppna och vill gärna ha in alla intressanta idéer. Ända tills man kommer med ett eh, kristallklart, logiskt och geometriskt resonemang som, som eh, väldigt tydligt visar att, att eh, jorden inte kan röra sig runt solen. Då jävlar. <laughs> då då försvinner ja, öppenheten. Jag kan inbela mig att det är samma sak där på SVT. Att de kanske använder sig av det som någon slags temperaturmätare för att se liksom, hur många klagomål får vi in för typ av klagomål vi får in, eh, hur många bryr sig om att klaga, eh, och eh, vad tror de att de kan åstadkomma, och hur långt tar de nått i sina tankar kring hur, hur, hur det funkar egentligen. Sen kan jag också tänka mig att liksom många som har insett det ena och det andra, de bryr sig inte om att kontakta SVT för att de tänker väl bara att så här, nej, de kommer ändå inte göra någonting åt saken. Mm. Så att jag, jag tror att det är folk som är lite mitt mittemellan Som har insett vissa lögner Som, som nog kontaktar SVT Och kritiserar det. Sen finns det väl säkert vissa som har insett en hel del Som är lite kacksiga ändå Och bara går på för att se typ, Vad kommer de att säga Om jag mm. kritiserar mm. Eh, den officiella storyn Av olika event Som eh, Drottninggatan och massor som annat eh, Vad det finns Christchurch och så vidare mm. eh, säger de då Så jag tror också att det finns en del som bara testa dem troligtvis. De kanske det... de kanske vidarebefordrar mailen till Robert Aspberry och trolljägarna. Ja, ja kanske de. Gör. De springer i agamemnon. Hej Ja, en annan sak jag tänkte på också, det är ju det här med med. Jag tänkte på det här med sayops liksom att de börjar prata om att de pratar om sayops. Jag tänker på det här lite. If you cannot convince, confuse. Va? Man håller på väldigt mycket med de här och, och lätkämma med de här uttrycken, tror jag. Det, med, det, det är en, en röra och begreppsförvirring, tror jag, för väldigt många. Vad är en Saiyops och vad är en fåleslag och sådär? Och, så, och då kan man göra om lite i grytan. Så att, ja, alltså jag tror man, man gör ju mycket så också. Att man, man håller på med språket och, och, och vill ta uttryck jag vill ta över uttryck och så vidare va så att det mm. ska vara svårt att och ja egentligen benämna saker då va mm. för det jag menar det vi vill kalla till exempel uh, ja 9-11 och och Kennedy modets och Drottninggatan och ja alla sådana här terror vi egentligen har tittat på det är ju PSYOPs då eller alltså det det genomförs som ett, ett media hoax va det är inte människor som dör på riktigt och det har inte att göra med att man har några människor att man liksom inte skulle kunna tänka sig att göra det utan det handlar om att det är det mest rationella och rimliga sättet att genomföra den här typen av operationer på då att man och man vill ju ändå bara uppnå den här effekten som man så att säga när man visar det i medier då va. Men sen har vi ju Det är ju en annan typ av händelse. Och då är det ju personer som dör på riktigt då. Fast man utger det för att vara andra än som i praktiken gör det då va. Mm. Så det, det gäller ju att hålla isär de begreppen då va. Men det vill de väl inte att man ska göra riktigt heller kan jag tänka mig. Eller man vill liksom... Men det mest praktiska alltid är ju om man kontrollerar... Eh informationsapparaten, det vill säga media eh, så behöver ju inte någon dö för att du får samma propagandistiska effekt utan du behöver bara övertyga mottagarna och propagandan att det som propagandan säger är sant så får du ja, samma precis. effekt och då slipper du dessutom alla de här eh, människor som letar efter anhöriga och, och eh, oförutsedda händelser och, och sådana där saker utan du kan ju kontrollera allting stilla i en studiomiljö vad du vill visa för världen då Ja men precis man kan ju faktiskt hävda det att jag menar, hade, hade 9-11 varit ett inside jobb då som man äh, slänger sig med och äh, man hade planterat äh, sprängämnen och och, och äh, tagit koll på 3 000 välbeställda amerikaner på det sättet. Och Då tror jag den här eh, händelsen hade varit eh, uppnystad för länge sedan. För då hade du haft en, en, en armada av eh, anhöriga och eh, mödrar som förlorat sina söner. Som hade grävt i det här och de hade aldrig gett sig. För mm. en, en, eh, det hade... Eh, ja skipas rättvisa i eller hade upptagats vad det var som egentligen hände va så då hade man mm. aldrig kunnat hålla locket på i en sån här grej tror jag. Nej det hade varit mycket svårt i och med att 3000 personer med 3000 familjer som dessutom som du säger har många av de lär har haft gott om pengar att driva ja. eh, det här. Eh, då hade det nog eh, upptagats eh, redan första veckorna och kommit ut överallt tänkte jag säga med folk som har mycket pengar för att göra det bästa för att göra någonting åt saken. Uh, så att ja, verkligen. Mm. Uh. Ja, så det är ju ytterligare en orimlighet både i den officiella och de konspiratoriska versionerna av, av 9-11-händelsen mm. då. Att, mm. uh, ja. mm. Ska jag spela upp klippet då och... Uh... Då är det, en, en av de som talade hade lite hög mikrofon så det kan vara lite halv dåligt ut men jag tror ändå att man kan höra vad det han säger då. Så här kommer min fråga och deras svar. Eh, jo, eh, jag ser att vi fokuserar väldigt mycket på Ryssland. Att eh, Ryssland skulle vara vilja påverka oss med information. Men om man ser till de eh, företagen, eh, alltså Facebook, Youtube och eh, Netflix och de här, så är ju alla de amerikanska företagen och sen så har jag även tittat på till exempel stora händelser då, att man inte ska låta sig påverka. Så 9-11 är en sån händelse som om man tittar på bild- och videomaterialet så stämmer till exempel inte inkringensplanerna på de två planen. Så att då har ju liksom USA påverkat oss med en illegitim påverkat. Och liksom, borde inte det vara någonting som... som vi pratar mycket om Ryssland i Sverige och att Ryssland är det största hotet vi på något har haft? Och det är ingen skänt. Vi åker runt och pratar totalförsvarsfrågor och det är samma sak där. Det råder ingen tvekan om att principerna riktar mot Sverige. Det håller ingen tvekan om att USA har flyttat fram allting som tagit på allt- –länder oss att utbasen och ner. Och man har flyttat in på andra sidan. Det råder ingen tvekan om att helstets armé som har sett dubbelt så som tidigare. Tidigare hade man en krigsmak, nu har man två krigsmakter. Att två separata anledningar, det, det kan gå åt höger, det kan gå åt vänster samtidigt helt utav alla. De för det är alltså en otrolig krigsbank som sätter in mer pengar än de någonsin har gjort. Så därför blir det ju lite som ni läser den här debatten och så vidare, så det är, och, och, och, det som, och biter, så och år är ju inte och pratar kanske som mycket om andra bitar och så vidare, men när det gäller de här med plattformarna så, så de finns ju där, för de finns hos oss, för de är västerländska, delvis finns de hos men, men det är inte plattformarna som Amerikanska. Det, är, det, det är inte det som är informationen som flöt på dem. Ja, men om man ser till USA så liksom de har ju även officiellt erkänt nu att uh, The Second Incident av Gulf of Tonkin var en påhittad händelse för att de skulle gå in i Vietnam. Och sen har det även det här att uh, Irak skulle ha massförstörelsevapen som man då baserar ut över hela världen. Och gjorde så att USA då kunde gå in i Irak och liksom göra det till en parkeringsplats. Och förstöra för folket, men sen så visade det sig att, att de inte hade någon massförstörelsevapen. Och det borde ju också vara någonting som, som är viktigt att, att komma ut. Att USA är inte bara den här allsmäktiga goda kraften som liksom vill vara världspolis och göra saker och ting bra i världen. Absolut, ja, det kan väl, det, vi, vi ska inte, jag tror inte att vi, vi, vi är sen inte här för att, för att vi den hamnat i den diskussionen, men men, men det är absolut en poäng. och det, det kanske ska vi. viktigt att poängtera att de exempel som används är inte. Ja, vi är inte här för att fästa liksom, uppmärksamheten på en viss specifik aktör utan mer. mer på, Olika exempel som belyser tekniker. Vi har ledare att syns av de mentala brandvägarna, att allting du ser på internet är intressant, allting du ser på är intressant, allting grannan berättar är intressant. Och det är det vi hör. Ja, det var klippet då, hoppas ni hörde det, men... Det... <hållt> <hållt> <hållt> <hållt> Vet du, jag, jag, fick en, jag fick en bild framför mig av Martin, och det ja. var att... Uh, du, du satt där lite och här, liksom, Så står han där över den Med en, en stor megafon liksom, en ja. in. Det råder ju ingen tvekan om Att Ryssland är det största hotet <laughs> Någonsin mm. da, da, da. Och sen så är det ju roligt också Det här han sa på slutet liksom, ja, Vi ska inte lita på internet Och vi ska inte lita på tidningarna och Vi ska inte lita på grannen Nej. Nej, Men vi ska lita på de här de Ja ska Ja, ja, ja. den ena var ju lite mer hård för och andra försökte ju släta över det, det hela där Men liksom. att vi är bara här för att informera om teknikerna som de använder sig av, inte vilka aktörer det är, men det var ju faktiskt det de gjorde att det var ju pekar peka på Ryssland, Ryssland, Ryssland hela tiden då. Mm. Mm. Så att det... Ja, det... Det, det, är så, det är lite komiskt det också Ja, de, och Ryssland är sånt hot och de ska invadera väst och och sen så är de eh, taxiservice i den här rymdfärjan. Mm, mm, precis. Mm. Och där har ju faktiskt en, en svensk astronaut nu säger han. Det var ju hon jag ställde fråga till på statsbiblioteket här. Jessica Meyer har ju... Ja, jag vill jag bara rätta mig själv. Jag sa rymdfärjan. Jag menar ISS, internationella rymdstationen. Ja, fortsätt ja. med. Ja, hon Jessica Meyer är ju där nu och ger lite tv-sändningar och sånt. Till barn och jag tror Christer Fuglesang intervjuade henne där uppe. Och de håller på att göra lite volter och akrobatiska trick och sådär. Och berättar hur fantastiskt roligt det är att vara i rymden. Och, och det viktiga är när man ser dem intervjuas så så. Det är ju att man, man ser allt det här påklistrade smilet i deras ansikten. Att de ibland inte riktigt vet vad de ska säga. De tittar titta på varandra så så. Att när man väl har fått upp de här ögonen för det hela så ser man ju att, att det är ett enda stort skådespeleri. Och... Också då, när man ser de här bilderna från intervjun så ser man att det är väldigt mycket som är statiskt i bakgrunden. Alltså det tyder på att det är en green screen. till exempel slad sladdar och sånt som i normaltillstånd tillstånd och de har varit tyngdlösa så har de ju åkt runt lite hur som helst. Precis som hår gör om man då till ser personer som åker i ett så här 0G-plan att de liksom åker i en parabol så ser man att om man har lite längre hår så åker det ut åt alla håll. Uh, och så borde ju uh, saker och ting bete sig ringdigtvis uh, på om man har Nej men rysa. precis Martin, och det, och det är ju igen då, det är ju den här indiciekedjan liksom. Det var ju som vi pratade om den här uh, lämmen på mars, liksom. Ja, mm. ja visst, en uh, klippa kan väl se ut precis som en lämmelå. Mm. Men sen så har man hittar fler och fler och fler och fler sådana här saker- och det är ju det man gör om man börjar titta på, på allt som finns på Youtube eh, kring eh, eh, rymdstationen då va. Mm. Man ser ju hur mycket sån här konstigheter som helst. Till och med min fru, min fru fattar ju det. Är. Ja det <laughs> att, nu. <laughs> att de inte är i rymd och, jag börjar, och det här när, liksom, när de har fluffat upp hela håret med hårspray eller om de hänger upp och ner. Jag vet inte men det ser ju fullständigt eh, knäppt ut va. mm. mm. Och, och ibland så, så har de glömt att retursera bort eh, de här eh, selarna de hänger i. Och, mm. ja, det finns ju mycket äh, svensk. Det är ju väldigt ja. taffligt egentligen. Alltså. Jag fattar inte ja. att de... Eller teleporterar in grejer i screenen också. Som turkiska ja. turkisk som hänger på Cluesform visar det på sin YouTube-kanal. Jag Det ta är roligt. <laughs> ja. mm. Ibland kan man så tänka, gör de klantarna med avsikt? Liksom, ja. eller vad är grejen liksom? Ja. Ja, men sen får ni ju inte ta till i det om ni börjar titta på sådana här saker på Youtube. Om, om för att de flesta som säger det här de ska övertyga dem att jorden är platt också. Mm. Men, men där får ni ha lite uh, skepticism och mm. titta på det lite på egen hand. Ja. Mm. <laughs> men Jag tänkte jag, jag, hade lite, jag läste lite mer från det här sci förbundet var det står... Och en tanke då är att försvaret är till för att skydda vår demokrati och så står det här, jag kan läsa stycke, i andra insatser än krig såsom fredsbevarande operationer har PSYOPs en viktig roll i att övertyga lokalbefolkningen till att stödja fredsprocessen. Lokalbefolkningen är alltid i fokus och PSYOPs är det verktyg som de militära befälhavarna har för att kommunicera direkt med olika målgrupper för att försvaga fiendens vilja. Understödja attityderna hos vänligt grupper samt att skapa stöd och samarbete från neutrala grupper. Exempel på önskade beteenden kan vara att personer röstar i ett politiskt val, avbryter stridshandlingar eller överlämnar vapen. Så att det kan vara att de har uppgift att påverka hur människor röstar i, i politiska val också. Då. Och det är ett ja. sätt att skydda demokratin då för att om, om, om folket då röstar fel. Så måste man ju avbryta demokratin och eh, till exempel förbjuda partier och så som, som faktiskt har hänt i Europa. Okay. Det finns ju i, i Belgien till exempel så har man förbjudit ett parti som heter Flamsblock eh, för några år sedan som fick byta namn till Flams Belang. Och de hade ungefär vad jag förstod som cirka 20% när de förbjöds av de andra partierna. Då. Så att, att jobba eh, sig upp den demokratiska vägen och ja, visst du kanske kommer upp till eh, ett antal procent då, men sen så om du verkligen eh, utgör någon form av motstånd så kommer de andra partierna helt så mycket att gå ihop och, och förbjuda ditt parti. Eh, mm. och, och för att jobba sig upp inom politiken så behöver man också vara extremt kapitalstark, alltså är eh, liksom röstar ju ingenting man bara får utan man behöver ha tillgång till en, en möjlighet att nå ut till folk och typ Sverigedemokraterna i sin begynnelse hade ju de blev väldigt motarbetade och så men det som gjorde att de till slut ändå kunde ta sig fram det var ju den här idealistiska kraften hos dem som eh, var med på den tiden att man, man gick ut i ur och skur och delade flygblad och, eh, och så till att hålla torgmöten så att man eh, syntes och hördes. Så i början så använde ju teknik, eller mediatekniken här att tysta, att helt enkelt inte skriva men till slut när, man, när de kom upp till en viss nivå så var man tvungen att och, och skriva om det då och skriva ner dem eh, och till slut då så har man ju använt ett, ett till vapen i sin verktygslåda och det är ju att infiltrera och styra i en ofarlig riktning så att Sverigedemokraterna idag de, de, de gör ju allt för att blidka eh, de andra partierna för att kunna ingå en maktallians eh, med dem då så att då är det ju uppenbart att det partiet jobbar ju inte för vad de här idealisterna eh, det de gjorde när de delade flygblad på den gamla goda tiden utan nu är det för att för att samlas vid köttgrytorna och få samma privilegier som alla andra politiker då det vill säga slippa tjänstemannansvaret och, och kunna casha hem ganska mycket pengar utan att ta någon som helst ansvar så mm. ja Ja, då. Nej, men precis och, och, och jag tänker på det också att Uh, jag tror att Alltså jag Men först jag vill jag inte vara en sån här För att jag tycker man ser så mycket sånt Att det är någon som uh, säger på Youtube eller något sånt här att jag, jag vill inte skrämmas men mm. Och så är det, är det precis det de vill <laughs> Skrämma upp folk liksom Och det är ju så här Att, att det är ju det effektivaste sättet Att påverka människor det ska man, man ska man, man, uh, uh, Skräck och skam det, det är det effektivaste sättet att, att, att få människor åt det håll man vill va. Och det, det ska vi ha väldigt klart för oss. Och det kan man ju till exempel se på det här med, med den här eh, klimatreligionen va. Att de ska skrämma skiten ur oss. Jorden är på väg att gå under och därför ska vi eh, klimatkompensera vår semester. Betala mycket mer för bensinen och betala tre spänn mer per plastpåse och mm. så vidare va. Men det, kan ju komma, det kommer ju mycket mer sånt här tror jag. Jag tror att man, liksom, ja, man ser nog ett behov av att flytta fram positionerna tyvärr. Och då kommer det att vara mycket mer eh, sådana här eh, skrämsel och skammanövrar tror jag. Så att eh, vi får ha is i magen. Eller jag vill uppmana alla till att ha det. Att liksom, man ska inte eh, tro allt man hör och ser. Mm. Och jag tänkte på det också, det här med, med MSB. Jag fick ju veta det här om dagen att hela 2020 ska det pågå en försvarsövning, en total försvarsövning i Sverige som ska ledas av de här myndigheterna för samhällsskydd och, och beredskap. Så att eh, det kan ju vara så att. att eh, eh, 2020 blir ett ett, ett händelserikt år eller hur man ska uttrycka det. Jag vet inte. Mm, men, I alla fall i media. Det, <laughs> ja, jo, jo men precis va för att, att man ja, nej, vi får se. Jag, jag vet ingenting så att, och jag ska inte liksom uh, spekulera på något sätt men jag bara, jag bara såg det. I förbefarten och just det, och det var också. Man hade det var någon sån här instruktionsfilm för hur man skulle agera om man, eh, om man var i närheten av ett terrorattentat. Det var någon sån här folk på ett kontor. Då, det, det, och då skulle man ju eh, gömma sig och larma skulle man göra. Men jag tycker nog att man ska eh, observera. Och gärna filma. Mm. Så, så kan eh, vi vanligt folk få en aning om vad det är som pågår egentligen. Och om det är några sådana här eh, bullshit saker <går> som pågår. Och det är det ju förmodligen. Precis. Och det skulle ju vara ett väldigt sammanträffande då. Om, eh, försvaret genomför en jättestor övning under 2020 och så händer en massa saker då. Det skulle ju vara... Ja, vi får se. Mm. Ja, yep. yes. men du har varit på fler föredrag. Ja, du har jag, kan, här. ja. <laughs> jag tänkte att jag samla ihop Hållande. allihopa till ett avsnitt så att man kunde beta ja. av dem allihopa. För att det tar ju man får ju sitta på ganska långa föreläsningar och så får man en, någon minut att ställa en fråga och så får ett svar. Och sen så är det klart. Liksom. så liksom Man har ju offrat en del tid på att gå på de här tillställningarna, men det har helt klart vart värt det. Och nästa är ju... Ett ämne som ligger dig kärt om hjärtat. Och då är det med ett som heter Frisk utan fusk. Och det är Jessica Norrbom. Och hon är då en forskare, doktor i fysiologi vid Karolinska institutet. Och författare och personlig tränare. Och aktuell med boken Frisk utan fusk. Och hon höll låda i ett fullsatt, fullsatt kyrkolokal vid folk universitetet, de var ju en vid eh, Järntorget, så har de en, en kyrka där. Och det var väl ungefär 200 personer, tror jag 200-300. Och mestadels var det ju äldre personer som kanske då hade en del krämpor och sådär. Och, och ville veta hur man skulle bli friska. Och tänkte att här ska en forskare som i misanne har forskat på det här jättemånga år berätta för oss hur vi kan äta så att vi kan bli friska från våra krämpor. Och, och vad berättade hon den här Jessica då? Jo, det är ju så här att kolhydrater är ju bara ett bränsle. Och man kan äta hur mycket kolhydrater som helst. Bara vi tränar och blir bra med det. Och är ju kontentan. Eh, och sen så nämnde hon också att kokosolja. Att den som har kommit på marknadsföringen för kokosolja kan skratta sig hela vägen till banken. För att det har inte alls samma hälsoeffekterna som det påstås ha. Eh, ja. Så det var ju liksom att... Och lyfta upp att kolhydrater kan man äta och, och, och man ska akta sig för mättat fett och, och så vidare. Då. Och det är ju av ja, vad vi har förstått då, eller du genom din forskning framförallt Patrik, att det är, ju, det är väl tvärtomspråket här? Ja, det är så det... fullständigt motsatsen hur man ska göra. Man ska ju se till att få i sig mycket mättat fett. Så som kokosolja och ännu hellre smör och grädde. Då för att det har två fantastiska fördelar. Dessutom, ena är att det är en väldigt bra energi för kroppen. Mm. Det finns väldigt mycket kalorier i det. Och sen så är det också näring för kroppen. Mm. Alltså, kroppen behöver fett och kolesterol för att, att kunna, för att kroppen ska fungera och reparera sina celler. Och sen så är det ju så med, med kolhydrater att ja visst det ger energi men det har också en, en, en baksida. Och det är det att just den här, alltså för alla kolhydrater blir ju socker och får ha kroppen för höga sockernivåer i sig. Så, så bryter det ner cellerna och oxiderar och då får kroppen väldigt mycket att göra med att, att, att reparera cellerna. Och det var lite som var inne på det här i början med de här ögonproblemen som många har när de blir äldre. Det har sannolikt att göra med detta att, att sockret bryter ner i kroppen. Och Det är också det här med att det är så många socker-sjuka idag. Eller, ja, det heter ju inte socker-sjuka längre. Det vill man ju få bort då för att få bort kopplingen till socker. Då, utan man kallar det för diabetes. Va? Mm. Men då springer man omkring med kroniskt höga insulinnivåer. Och insulinet är ju alltså kroppens signal för att, att cellerna ska ta upp sockret som finns i blodet. För att annars, det, det är bättre om, om sockret förvaras i, alltså det görs om till glykogen då som, som cellerna kan använda som energi. Men då, då är det ju så att, att uh, cellerna kan ju bara ta upp en begränsad mängd socker då va? Och då blir det ju istället att, att det här insulinet det signalerar ju, alltså det styrs av sockernivåerna då. Och, och, och det är det som också gör att vi blir tjocka va? För att då, alltså om det fortfarande är höga glukosnivåer och cellerna inte kan ta upp mer kropp. Ja då måste kroppen skapa depåer för att kunna ta upp det här sockret helt enkelt va? För att vi får inte ha höga sockernivåer. Så det är ju en väldig koppling där mellan, mellan för mycket kolhydrater och fetma, helt enkelt. Så att det här att man blir tjock av smör och grädde, det kan man ju bara glömma. Det är ju precis tvärtom. Mm. Ja, men eh, kör. Ja. Jätteintressant att ja. lyssna på. jag kör klippet här. Ja. Ja. Jag av du Ja! ser på det? Energidrycker. Det, det gjordes en, en, en undersökning om det. Alltså det finns en, vad ska man säga, en generell oro. Eller ibland kan man läsa att skolor förbjuder energidrycker så vidare i eh, Det är väldigt ovanligt att man skulle liksom bli förgiftad. Eh, innehåll, en energidryck innehåller ungefär lika mycket koffein som en, en kaffe. Så finns det några extrema varianter. men Det är väldigt ovanligt att ungdomar dricker så mycket energi att de blir koffeinförgiftade. Nu är de flesta energibryckorna sockerfria, så att de får inte ens i sig något socker eller mycket energi i den vägen. Ja, så jag vet inte, jag har ingen avsikt om energibrycker. Det är liksom, jag vet inte. Man, det är kanske onödigt att lägga mycket pengar på det, men jag skulle inte säga att det är farligt. Liksom. Men, jag tycker man ska varna för det som är farligt på riktigt, alltså narkotika, röka, alkohol. Men energidrycker ska jag säga nej, inte farligt. Sista frågan. Jo, jag tänkte att du berättade att man skulle vara lite försiktig med de finansiella intressena bakom till exempel kokosolja. Ja! Men jag har studerat ett fall som gäller Annika Dahlqvist, alltså den så kallade fettdoktorn. Hon var väldigt överviktig och så började hon det här med att äta LCHF. Och så upptäckte hon att hon själv blev väldigt frisk av det här också jag rekommendera det här till sina patienter och de blir också friska men det här beror då till att hon blir granskad och sen så, jag, tror, jag vet inte om hon blir av med sin läkarelegitimation och så, men mm. då kan man ju tänka sig att det kanske ligger väldigt starka intressen bakom att folk ska fortsätta vara sjuka i och med att man tar bort en läkare som gör folk friska hennes legitimation Alltså man kan ju bli frisk på många olika sätt och man kan ju lägga om sin kost och gå ner i vikt. Och antagligen i och med att de gick ner i vikt så började de äta mindre energi om vad de hade gjort tidigare. Så Att, alltså, att lägga om kosten och gå ner i vikt är ju jättebra om man har en för stor fettmassa. Men det var kanske inte liksom, så säga, sammansättningen av dieten i sig som gjorde att de gick ner i vikt utan att de faktiskt åt mindre energi. Och jag kan inte exakt historia varför det blev avstängt, men eh, jag har att det är liksom flera saker än det. Eh, men det gör ju mycket studier på lågholdratskost och liknande, eh, och som har goda effekter och sen så kan man ju fundera på långtidseffekterna och där väntar man fortfarande på, på liksom uppföljande studier. Men det viktiga är att man mineraler, alltså det som kroppen behöver för att fungera, så kan man äta på många olika sätt och fortfarande göra det. Så att, men gå ner i vikt, och det är ju som alla fasta protokoll och studier som är väldigt hopplösa just nu. Och det är väldigt svårt att studera fastare sig för att folk går ner i vikt när man fastar eller när man äter på speciella tider. Så att när vi har ett, liksom ett protokoll för hur vi ska äta så är det ofta lättare för oss att då har vi något att hålla oss till. Då äter vi lite mindre, då går vi ner i vikt. Och då studerar man snarare liksom effekterna av viktnedgång och inte av fasta i sig. Så det är lite samma sak där. Det finns många sätt att bli ner i vikt på. Mm. Ja, det var det klippet med Jessica. Jag tog med Uh, en tidigare persons fråga var väldigt intressant om det gällde energidrycker Och där konstaterar hon att uh, det är inte är alls farligt bara, uh, ja, Det innehåller inte ens socker <laughs> Nuförtiden <laughs> Ja du Martin Jag, jag, jag tänkte så här att det var nog tur Att du inte fick med mig <laughs> Det var det va? ja, alltså, alltså, Det är ju så fruktansvärt Alltså, det är ju så dumt och så genomskinligt vad den här människan står och säger. Liksom. Och så det här också. De ska liksom försöka förefalla opartiskt. Men jag, med, jag tror inte heller. Jag tror att hon är en nyttig idiot. Liksom. Och jag menar, det är ju tyvärr läkare också. Då, att De har gått en fin utbildning och fått lära sig vissa saker. Och sen så behandlar de sina patienter i bästa välmening i enlighet med vad de har lärt sig. Problemet är bara att det de har lärt sig är skit. Det stämmer inte. Det gör människor sjukare. Och det är också så här med, med, med dietister och så vidare. De, de går och får lära sig vissa saker och så, och så lär de sig det utan till Och så får de rätt på proven och sen så vet de att det är rätt. Va? Och så står de och säger sådana här saker. Men jag menar om man bara titta på det här. Alltså ja, kokosoljeindustrin skrattar sig hela vägen till banken. Jag menar kokosolja är väl ingen jätteprodukt idag eller? Nej, men energidrycker herre jädrar, alltså vad, vad folk skvalpar i sig detta va? Och sen mm. så står de då och säger att ja nej men det är ingen farligt med energidryck och ja man blir inte giftad och det är mindre kofin än i en kaffekopp och, och, och man får inte sig någon socker heller man får bara i sig aspartam och lite annan spännande kemi som vi egentligen inte vet så mycket om vad det gör med kroppen och sådär va. Men, men jag har egentligen ingen åsikt om eh, energidrycker. Eh, nej, men vad var du, du sa precis då? Och vad forskningen, och, och ja, man kan ju fundera vilka är det som skattar sig till banken? Är det de som säljer kokosolja eller är det de som säljer, säljer energidryck? Mm. Mm. <laughs> och sen är det ju, för, alltså, det här är ju kemiska cocktails, och, och jag skulle nog säga att ska man dricka sötade drycker så är det nog bättre att dricka än med vanligt socker i, ja, <laughs> ibland äh, än, än den här äh, märkliga kemin då äh, som, som vi inte vet så mycket om och sen är det ju också det här att det är ju så knäppt det här att alltså vi är ju för 17 en av de sjukaste befolkningar i tiderna som, som har funnits liksom, vi har massa övervikt och cancer och diabetes och alzheimers och rematism och så vidare då va? Och, och sjukvårdsindustrin har blivit den största industrin av alla men ja är det en tillfällighet det här eller är det så att vi får veta helt fel saker från de här människorna som vi går på föredrag till med förhoppningen att få hålla oss friska och jag tror ju är ju Tror inte jag är helt övertygad om att det är så allting. Ja, och jag, det här med medicin det har jag ju tittat på i över tio år nu. Och, och jag har ju kunnat eh, vända min egen hälsa till en, en uppåtgående spiral istället för en nedåtgående. Va? Och det, egentligen så är det väldigt enkelt. Alltså ät naturlig riktig mat. Ät inte för mycket kolhydrater, spannmål, <hör> pasta och sånt där. Uh, ät mycket naturligt fett Hoppa gärna, Stryk gärna ett uh, mål mat om dagen uh, För kroppen mår väldigt bra av, av uh, periodisk fasta Jag har slutat äta frukost till exempel och, och man är ju hungrig i början Men det är ju inga problem efter ett tag För kroppen vänjer sig mm. en viss måltidsfrekvens va? Mm. Det, egentligen så är det enkelt, men, men det här vill man ju för att som sagt, jag ser ju detta att det här, man har gjort detta till en, en väldigt lönsam industri helt enkelt, och så vill man ha det. Mm. Det, det finns stora intressen i det här. Jag ser ju sådana lite överviktiga som försöker banta, då har de ju ofta sådana här diet Coke och sånt, de ska fortfarande dricka Coca-Cola, men <laughs> utan socker ja. och aspartam men aspartam gör väl, jag tror det väl gör en, alltså, att man blir mer hungrig, att man äter mer. Eller att, uh, det är ju något i den som gör att man uh, man tar upp mer uh, och det man stoppar nu. va? Ja, precis. Och, och liksom det är ju så löjligt också det här kalorimantret att man för hela tiden. För att, uh, ja, det spelar ingen roll vad man äter. Det viktiga är hur mycket kalorier det är i det. Men, jo, det, det är ju det som är liksom själva kärna, liksom att stoppa man i sig vad man ju faktiskt kallar för tomma kalorier då det vill säga eh, kolhydrater ja då får, man i, då får man energi men man får ingen näring och sen så hamnar man ju också, man hamnar ju den här eh, insulinpendeln då va? att liksom eh, man får i sig en massa socker och så går insulinvärden upp för kroppen måste städa undan sockret och sen så får man lågt blodsocker och då blir man hungrig igen men om man då äter mer kolhydrater så, så uh, går insulinet upp igen. Va? Och sen så börjar man stoppa i sig automatiskt. Genom att äta för mycket kolhydrater så stoppar man automatiskt i sig uh, mer energi än man gör av med. Va? Man hamnar i den här pendeln och man kan inte stå emot de hungerkänslorna. Liksom. Men om man däremot börjar äta, uh, ha, ha mer naturligt fett i sin mat, då, då försvinner ju detta. Den här, då, då, då hamnar man i en, en balans liksom, där man inte eh, måste anstränga sig hela tiden för att inte äta för mycket utan, utan kroppen eh, reglerar sin vikt själv. Men det kan ju gå, ta ganska lång tid eh, innan man märker detta för att eh, en, en sån här eh, kroniskt höga insulinnivå och prediabetes och de, det, det, tar, det, det tar ganska lång tid att, att komma ur den onda cirkeln men vägen till det det är ju att, att få in mer naturligt fett i maten. Mm. Så är det. Jo, precis. Mm. Ja, precis. Ja. Det är om det. Ska vi hade, när du är inga kommentarer ska vi ta nästa föredrag av apodalen. Ja. Ja. Mm det var det en klimatkväll i Göteborg på en väldigt fascinabel adress, Kungsportshavnen 10. Och då står det inbjudan, Climate Reality-presentation framtagen av Al Gore. Kvällen börjar med en klimatföreläsning av Ingmar Rentsåg, vd och grundare av We Don't Have Time samt medlem av Al Gore's Climate Reality-nätverk. Under föreläget kommer du dels att lära dig om riskerna vår värld står inför, men också om alla initiativ och lösningar som finns, samt vilka investeringar och branscher som kommer att växa med vad man, och vad man som investerare helst bör undvika. Så det han ingen man vara då det är ju den här PR-mannen bakom Greta Thunberg. Och han inledde föredraget med att liksom skapa en ångestkänsla då att här, så här stiger havsnivåerna och det här och det här händer i tredje världen. När havsnivåerna stiger och vi kommer få miljoner av klimatflyktingar som kommer hit om vi inte då kommer göra någonting åt. Och då är ju lösningen är ju, ja det här nu ökade skatter och, och det som de ville då, de är ju ett vinstdrivande för, företag så det var ju äh, att få... Äh, Investerare det visade det sig sen då, när, för det framgick inte riktigt av inbjudan, för det var en gratis inbjudan, man fick lite mat och sånt där, men de ville att man skulle investera pengar sen visar det då. Och de gjorde bland annat demonstration då på glödlampor, att med en LEDlampa så, även om den kostar lite mer så kommer den spara sig så, så mycket pengar och det är det som man de hjälper olika företag att installera och så vidare. Uh, ja, och uh, jag uh, lyssnade igenom hans, eller inspelningen från hans föredrag Och då har jag dels satt ett litet avsnitt som jag tyckte var intressant Och sen så har jag gjort en liten paus Och, och sen kommer avsnittet uh, där jag själv ställer frå frågan Så jag har alltså klippt det här, uh, det här uh, avsnittet då, så att det framgår Men uh, jag spelar upp det här då Förutom då den typen av regelverk så har vi också regelverk hur man beter sig mot varandra. Och med skillnad från våra sociala plattformar där det är helt okej okay att hata varandra, att hota varandra. att vara otroligt otrevligt. Det är inte okej okay på vår plattform. Det samtalet vill vi inte ha på vår plattform. Där skiljer vi oss åt. Jag tycker det borde vara en förutsättning men det är inte det. Att en annan viktig faktor är att man måste erkänna modern vetenskap. Det vill säga att skriva att jorden är platt. Då bryter man mot reglerna. För jorden är inte platt. Men på Facebook finns en grupp med 200 000 människor som tycker det. De är inte välkomna. Så man måste, man måste så här, hålla med om problemet. Men sen en viktig faktor. Ska vi ha kärnkraft? Eller ska vi inte ha kärnkraft? Ska vi ha vätgas? Eller ska vi inte ha vätgas? Ska vi äta kött? Eller ska alla bli veganer? Varsågod. Debattera. Ingen vet. Låt oss prata om lösningarna. Det är klart att alla våra användare inte tycker likadant. För vem gör det? Så att du är väldigt välkommen att prata värtgas på vår plattform. De som förespråkar argument de som inte förespråkar argument. Genom att prata om det så kommer vi fram till lösningar på ett seriöst sätt. Men innan jag är klar så tänkte jag faktiskt berätta om vad ska jag säga, baksidan av det vi håller på med. Um, som entreprenör så, så är man oftast, alltså, i alla fall i mitt tid, man är liksom älskad. Entreprenörer, arbetstillfällen, ekonomi, skapa jobb, pengar. Ni vet, entreprenörer har ju liksom i alla fall varit någon form av hjälte i samhället. Jag har liksom aldrig varit intresserad av det, jag har varit intresserad av att skapa saker. Men det är väl klart det trevligt att folk tycker man gör någonting bra. Eller hur? Och då tänker man så här, okej, okay, man gör någonting bra för klimatfrågan, borde inte det vara då någonting som folk tycker är ännu trevligare? Tyvärr inte. Utan jobbar man med någonting som handlar om att skapa riktig förändring? Och nu pratar jag inte om att skapa alternativet till plastpåsar. det hotar inte vårt samhälle eller vårt system. Men skapar man någonting som disruptar vårt samhälle, som vi faktiskt håller på med, och skapar det motstånd. Uh, och... Uh, ett exempel är att googlar är mitt namn så kommer det dyka upp hundra konspirationsteorier. Det här är helt besagt. Det här är det vanligaste. Det är att jag och George Soros, eh, vi är multimiljolärer. Han är ju inte det, men det jag. Eh, vi, vi har ju PR-geni, säger de, och är ja, okay. liksom. <laughs> vi har då skapat Peter Thunberg. Mm. Det står överallt inte. Och det är inte bara det, det är väldigt mycket annat. Eh, och det läggs enorma resurser på att producera det här. Jag har inte tid att gå in på det, men jag kan gå in på en liten detalj som visar på hur den här världen faktiskt fungerar. Det här är ett ryskt tv förra veckan. Så jag har ett långt inslag som handlar om att en tysk politiker, Tysklands tredje största parti... Alternativ var... för Deutschland. Ja, eh, AFD. De är ett alternativ. Eh, en, <laughs> deras talesperson har skickat in en motion i EU-parlamentet, där de vill utreda om Ingmar Renzor och Vido Natain får pengar från Ryssland. Det är ingen annan angivning nu det där, det är bara jag har angivit. Bara det är ju väldigt bizarrt. Samma vecka som den motionen offentliggörs, för det är ju en myndighet, de har ju en offentlighetsprincip. Då gör Ryssland ett inslag på deras huvudnyheter eller det är 60 Minutes, som handlar om att I har startat den här utredningen. Det har de inte alls. De har fått en motion. Eh, och de sitter och garvar åt det här. Tänk, Västvärlden är dum i huvudet. De tror att vi ligger bakom Greta. För det är ganska coolt. Men det är inte vi. Det är ju Det här är tyvärr så världen opererar i form av påverkan och propaganda. Eh, och det är ett stort problem. Men det visar också någonstans på att eh, vi är något på svårande, tror jag. För annars skulle vi inte möta det här sjuka motståndet. Eh, och det är inte bara informationspropaganda utan det är mycket värre i form av hot och annat skit som, mm. ja, eh, som man tyvärr får leva med. Och pratar man med de som jobbar med på hög nivå med klimatfrågan så, så är det någonting de också känner igen. Mm. Och jag tror det är viktigt att man vågar prata om det här. Mm. För att annars kommer det, att, att vi aldrig kunna så att säga, montera ner eh, det. Så, tyvärr, eller tyvärr nog ska jag säga. Vi har inte Ryssland som våra finansiärer. Nej. Eller George Sados. Men, plötsligtvis har vi fler av mer. Ja, för det är det vi behöver. Så, Modiga investerare som vill förändra världen. Tillsammans med mm. Mm. Tack. Tack så mycket Ingmar. Applåder. Applåder. Applåder. Applåder. Tänkte vi ge möjlighet att ställa lite frågor här. Jag har ställt sig ner Men om det är någon som har gått och tänkt på någonting så varsågod. Jag har en institution på Chalmers nu som har tagit upp det här och forskar alltså på kopplingen mellan klimatförnäklighet och högerextremism. Och hur det är organiserat, hur man bygger upp det, hur man går emot det och, och allting. Mm. Är det är mer information, det kan vara intressant. Ja, Jag, jag känner till det. Jag upplever dock att eh, det är nog inte riktigt högerextrema som med det som ligger bakom alla gånger, utan de är mer ett nyttigt verktyg. De används av andra krafter som, som liksom lyfter upp. För att, om, om man ja. eh, Men tack. Ja, jag tänkte att forskningen används kan ju mycket användas till ett politiskt verktyg eftersom forskare är ju beroende av att få anslag och då kan det finnas en, en incitament för forskarna att komma fram till rätt resultat, alltså det som förväntas av dem. Alltså, man säger nu att alla forskare konsensus att det är koldioxid som påverkar. Om du, om du jobbar med klimatfrågan oh, så, finns... så får du inte du gör inte en pengakarriär. Ah. Inge, det är väldigt få som jobbar med klimatfrågan som gör en pengakarriär. Om du får dödshot, om du upplever det här enorma motståndet om du inte gör det för att du vill gå, så att säga, för att sanningen är vidare då gör du inte det. Tro mig. Klimatforskningen. Den är... alltså, har du sett min presentation? Du behöver inte vara forskare för att se att klimatet ändras här och nu. Mm. Ja, Nästa ja. fråga. Ja, så där berättar han om mig. <laughs> Nästa fråga. Martin. Ja, ja. Du behöver inte vara forskare för att se att det blir vår, sommar och vinter. Är du en klimatfenekare eller? Tror du inte på årstiderna? Nej. Alltså det är ordet. Alltså, men han ju det är utmåla. ganska roligt term tycker jag. Uh, climate change. Alltså, det är ingen som, förhäv, som hävdar att klimatet står still och aldrig ändrar på sig. Alltså, alla ser ju att det ändras varje dag. Uh. Uh, men, men sen vad, vad det beror på hela här, det är ju en annan, annan sak. Uh, uh. Jag tycker att den bemärkelsen så är det en, en märklig term. Climate change. Det är ju ingen som säger climate stagnant. Så det är. <laughs> ja. Nej, men det, det är ju den här eh, retoriken Daniel, liksom, som man kör med. Va? Att man, man, man drar ner det till något eh, alldeles självklart då. Eh, alltså mm. om någon ifrågasätter någonting. Eh, klimatet då. Eller, eller det här hur vad, våran. Eh, alltså koldioxidens inverkan på. Eh, jordens klimat då, alltså, så vill man ha det men vadå, tror du inte att klimatet förändras liksom det, det, det är ju bara gå ut och se att det gör det liksom. ja okej okay. och det är ju samma ja, och så det här med, jag, jag har lite svårt att se det här med, med alltså fysikens lagar motsäger det här att, att raketer kan skapa framdrift i vaken va? ja, men, tror du inte på reaktion och motreaktion liksom? mm. vadå det är ju helt självklart mm eller att ja, det här med Newtons celestiala mekanik det, det stämmer ju inte du liksom. skulle <coughs> binärstjärnor kunna ha så här mm. hög massa eller eller solsystem, solen har 99 av solsystemets massa liksom. mm. men, men vad då Newton liksom alltså, det, det är ju helt trodde inte på gravitation eller vad? det är hela tiden det här liksom ja. att man, man man för tillbaka det till någonting Eh, som ju gör att man. man eh, ja, man kan ju inte ha en, en, en vettig diskussion då, utan man idiotförklarar ju den som eh, mm. vill diskutera då. Det är ju väldigt tröttsamt. Mm. Ja, visst. Det är ju, men det är ju I, den här ej. retoriken man kör med. Mm. Eller, eller förresten. Så... Han, han var ju inne på Plattjord där också. Att, ja, det finns. Mm. Ja. Och, och, och, så, det och fallet... Man har ju skapat de här grejerna själva. Ja, vad ska jag säga? Mm. I, I det här fallet så hade han ju förberett sig mot en sån fråga som Martin ställde. Han mm. visste direkt när han skulle klippa dig och sen bara rabbla vidare och sen nästa fråga. Mm. Eh, så att du ska inte få en chans. Eh, så han är ju uppenbarligen förberett sig på mothugg för mm. att Ja, han äh, drömmer över känns... mardrömmar som han som mig verkar ju som, ah. <laughs> som hade figurerat på hans forum som man skulle klippa ah. bort och så, men, men det de är så bra oh. på också då det är ju att äh, människor som har maktposition i, i samhället eller äh, utövar maktens agenda, att de är så bra på att utmåla sig själva som offer att det är, mm. de, det är synd, de, de, bara, de är modiga och går mot strömmen mm. fast det egentligen är maktens liksom mm. ärenden de går. Mm. Och, och det är också så när man ser till exempel så här klimatdemonstrationer, det var ju nu för några veckor sedan så var det ju totalt kaos i, i kollektivtrafiken och vad var det då som stoppade den? Jo, det var en klimatdemonstration och då får ju människor ledigt från jobbet och sådär och nu ska vi ut och, och kritisera makthavarna här och, och gå och demonstrera för att politikerna ska fixa så att vi får betala ännu mer skatt för den här koldioxiden mm. som är livets gas. Mm. <laughs> det blir så ja, hårt. Jag vet. Ja, att, ja, jag ser det skönt. Ja. grejer det är. Och när vi har då de här uh, riktiga problemen som, uh, som finns då men uh, de som adresserar dem de blir ju verkligen skimflodda och kan bli av med jobb eller uthängda i media. Man får besöka Robert Aschberg med hans kamera och TM team Och uthängd i riksmedia. Och utan möjlighet att, att ge genmäle då. Eller, och de kan ju sitta där och klippa ihop det hur de vill. så i lugn och ro. Så man vet ju aldrig, aldrig hur det blir. Ja, och så vidare och så vidare. Så att, det är ju, hela kontrollapparaten fungerar ju så. Men, men det blir väl fler och fler som pushas över kanten nu. Den här kassakistan den kommer ju inte att räcka i all evighet. Så det är väl dags att, att börja börja välja sida snart. För de som fortfarande sitter bekvämt i sin båt. För att den kommer ju snart, snart kantra. Och det, är <går> det blir oundvikligen så. Så då är det bättre att göra någonting tidigare, tänker jag. Att, mm. Det är nu... Vi måste agera och göra någonting. Vad är det vi ska göra då Martin? Uh, först så måste vi nå en kritisk massa som förstår de här sakerna. Uh, för uh, vi kan ju inte själva tänka ut uh, uh, hur vi ska komma till rätta med alla de här problemen. Men man, man behöver ju ha en kritisk massa som då... Eh, till exempel om någon skulle göra Ett form av offer att man eh, <skratt> Säger någonting och så Anser staten att det är, är Hets mot folkgrupp och så får man Ha fängelsestraff för det att man får, man får stöd och backning från alla eh, Från andra för att Gör man sådana här offer så, så Gör man ju det för en högre sak eh, Och, och mm. det, det är Det ingen som vill offra sig för man inte får något, eh, Någon respons På det då gör man ju det bara In vain alltså för ingen nytta mm. <skratt> Mm. Så ja, man behöver mer uppbackning från, från folk bakifrån helt enkelt. Så. Mm. Ja, för det är väl det jag tänker också är det, är det viktigaste nu. Och det är ju det att, att människor faktiskt, ja ursäkta uttrycket, slår på sin egen hjärna. Och mm. börjar sätta sig in i de här frågorna och, och, och tänka... Lugnt och sansat och rationellt kring dem. Och inte låta liksom, eh, känslorna stänga av eh, den logiska delen av hjärnan hela tiden. För det är ju det man, man, man vill åstadkomma hela tiden. Eh, och det är ju så att när vi blir eh, eh, rädda. Eller eh, ja när vi liksom får någon slags känsla. Va, då, då, då stänger ju hjärnan av. Då, då, liksom, då, då blir vi mycket... Eh, kortsiktigare i det va? men så att det är väl det jag tycker att, att människor måste Och det, jag gillar ju den här det som Kant sa att, att vi måste ha modet att, att använda vårt eget förnuft och att upplysning är människans utträde ur sin självorsakade omyndighet och det, för det där är också en sak som, alltså ett problem som, att vi, vi tycker det är väldigt skönt att, att, att kunna lita på massa auktoriteter som talar om för oss vad som är rätt och fel och, och hur, vi ska, hur vi ska tänka och hur vi ska agera. Men det där har tyvärr slutat att fungera. Det blir inget bra. Utan vi får faktiskt börja tänka själva och börja sätta sig in i de här frågorna. Och, och ja, man vet ju inte vad som händer på sikt. Men det är väl svårt att, att stoppa tillbaks katten i säcken, igen. Eller hur man ska uttrycka det. Va? Så. ja Vi får se. Men. men och, och, sen, och sen är det också det här att just det här med att de organiserar sitt motstånd hela tiden. Man får, man får vara väldigt observant på det och de, de vill ju skapa olika äh, aktioner och händer, att vi ska liksom agera äh, på olika sätt. Va? Och det kan nog också vara viktigt att tänka på att inte, inte liksom låta sig så att säga provoceras eller agiteras utan äh, ja, fundera på saker. Naturligtvis så, så äh, Måste man ju handla om om man inte har någon tid att fundera. Men jag tror att just den här, liksom att, att sätta sig in i frågor och fundera är, är väldigt viktigt just nu. Och tyvärr är vi lite dåliga på det överlag. Mm. Ja, verkligen. Men, ja. Mm. Ja. Yes. Hade du någon mer? jag hade en en sista som jag var på den 3 december och då var det faktiskt inte mindre än en klimat eller en klimatsykolog Katja Nilén och då handlade förlaget om så hanterar du din klimatångest och det var inför en publik på trappsenan i Stadsbiblioteket i Göteborg som det här skedde då. Och i inbjudan här så står det Varför agerar vi inte trots att vi känner till klimatförändringarna? Vad är klimatångest och hur kan vi hantera den? Katja Nilén, legitimerad psykolog och författare till boken Klimatpsykologi berättar om psykologin bakom hur vi reagerar på och agerar i klimatkrisen. Och ger tips till dig som är frustrerad över att kompisarna eller politikerna inte gör tillräckligt för klimatet och talar om hur vi ska agera mer effektivt i klimatfrågan. Ja, så är det då politikerna och de här, de gör inte tillräckligt så ja, uh, uh, jag tror ju politikerna inte vill annat än att ha möjligheten att, att höja skattesedeln lite grann så att de, uh, uh, vi får svårare att hålla näsan över vattenytan så det är nog inte svårt att övertaga, att övertyga politikerna att göra det men jag kan spela min. jag fick in två frågor så jag spelar den första frågan här då. Ska vi se. ja hejsan jag tänkte det här med klimathysterin om man går tillbaka till 70-talet så sa man ju att det skulle bli kallt framöver och sen så har det växlat att det är varmt och det är tio år har vi hela tiden på oss så det har ju liksom pågått eh, hela tiden det här med klimathistorien. Jag tänker som psykolog då kanske det kan vara intressant att studera makthavarnas eh, psykologi. Alltså för att vi, det här innebär ju alltid att vi som privatpersoner ska göra någonting vi ska sortera sorter bättre eller någonting sånt här. Men grundproblemet ligger ju i, eh, långt ovanför våra huvuden. Alltså, till exempel banksystemet bygger på evig tillväxt, vi har oss av slängprodukter, man tillverkar till exempel mobiltelefoner så att de skador ja. sönder så att vi ska behöva mer mm. saker. Så att det, här, det här är ju liksom långt över våra huvuden. Ja precis, så det är långt över våra huvuden och det är precis därför som eh, vi behöver skifta fokus från ett individualistiskt konsumentperspektiv till ett mer kollektivt påverkansperspektiv. Där vi ska söka för efter förändring. Vi kanske till och med ska sluta sopsopera ett tag för att eh, gå samman med andra och kräva av politiker och makthavare och de som faktiskt har möjlighet att gå till en storskalig förändring. Men Alla människor är viktiga i det här, men inte som konsumenter utan som påverkanskraft. Mm. Så det var hennes svar då. Ja. Och sa hon att man skulle sluta sopsortera och kräva. Det skulle ja, vara någon slags sopsorteringsstrejk då. Eller ja, man, man, ska, man ska kräva av politikerna att de måste göra någonting då. Uh, <laughs> ja. Ja. Så att det är väl lämnat attityden tiden att vi lära ut då. Och det var ju några där då på fördraget, några unga tjejer då, som givetvis har fallit i den här fällan Extinction Rebellion, för att då är de lite så här och. Vi ska rädda klimatet så men det man ju inte tänker på är att den där rörelsen är ju såklart finansierad av, av samma intressen och de vill, politikerna vill ju gå den vägen som Extinction Rebellion förespråkar. Det är bara att det, den politiska miljön kanske inte riktigt är mogen för det än utan det är ju någonting man banar vägen för med, då, med en sån här rörelse som de här unga, kvinnor, unga tjejerna då eh, tror sig göra någonting modigt när de går med då. Va, va, va, ursäkta, jag hänger inte med så mycket men alltså Extinction Rebellion vad va, va betyder det? Vad va står de för? Ja, det är väl typ att eh, man ska göra uppror mot att vi håller på att utrotas av klimatet och klimatförändringarna. Jaha, okej. Okay. Man ska eh, göra uppror mot att vi... Ja, okej. Okay. Mm. Ja. <laughs> så då. Så det är det då, men ähm, ja, jag kan ju ta det andra klippet, det blir det sista jag har för kvällen så får väl äh, avrunda sen då. Men här kommer min andra fråga som jag fick till och det var lite roligt att, äh, att jag fick mikrofonen en gång till. Äh, det ska jag de ha heder för, äh, trots att jag fick en kritisk första fråga. Så här kommer den andra frågan. Ja, jag kan ta en. Jag i jag, <laughs> ja. jag tänkte det här med... Uh, jag har tänkt mycket på klimathysterin uh, och så att uh, det kan ju vara så att det finns några makthavare som ligger bakom det här att, att få oss uh, få den här ångesten för att få till en reaktion. Det är den här klassiska problem, reaction, solution, alltså man skapar ett problem och vill ha en reaktion och sen så presenterar man lösningen. Och lösningen här brukar ofta vara att vi ska acceptera högre skatter till exempel på koldioxid. Så att skattetrycket ökar och det är det som makthavarna vill ha från oss. Så att, jag tänker lite hur, hur det är din kring det. Mm, ja, jag, jag håller inte med dig i, i eh, exakt att det kan vara så. Eh, men absolut, det finns, ju, eh, det finns ju mycket maktfrågor i den här frågan. Till exempel har vi sett att eh, by är ju en stor aktör som har undanhållit information om klimatförändringarna för att man då vill bibehålla ja, sin industri av olja. Och alla de här oljebolagen finns väldigt mycket ekonomiska makter framförallt kring att undanhålla information om klimatförändringarna. Och det då är vi återigen inne på att vi behöver systemförändring, vi behöver ha en långsiktig förändring och inte sitta, om man tänker att jämför med hur starkt det här är med alla ekonomiska makter, och eh, ja, också såklart politiska och territoriella och så. Så liksom den här lilla människan som håller på och fättar sig hår i bikabonat och sopsorterar och rör ihop sin egen hudkräm och hoppåsolja, den personen inte konstigt eftersom man får jättemycket human när man inte alls agerar där problemet verkligen är. Så. Så. Våga agera stort och tydligt och kraftfullt mot makthavare eller för makthavare. Mm. Så det var hennes kommentar då. Men det är det man får ju aldrig mm. riktigt medhäng där att, ha men vilken intressant idé att, att banksystemet kan ha någonting med det här att göra. Utan det, det är ju alltid vi som individer som ska göra någonting och det indikerar ju att ja, propaganda är till för att påverka oss helt enkelt. Ja, men precis. Och, sen är det, och det är ju alltid vi individer då som, som ska skämmas för det här och som måste gå med på uppoffringar. Mm. Och då handlar det ju om mindre pengar, du vill säga högre skatt, mindre boyta. Vi ska in i storstäderna, det här Agenda 2020. Mm. Och vi ska äta sämre mat, vegans då. Och så vidare. Eller vi ska äta... Fast, men det blir så dumt också för att, att... Men det kan man ju inte heller ha någon, någon saklig diskussion om. Men att de här vegetariska produkterna man framställer... De är ju oerhört skadliga för vår miljö och våra jordar. Och det är en massa bekämpningsmedel och, och konstgödsel och så vidare. Så att ska man... Ska man framställa mat hållbart så ska man ju, då måste man ju ha eh, djurproduktion också naturligtvis eller köttproduktion ja mm. oh, gud Och är... ska man överleva om vi inte har en globaliserad värld som vi, vi då eller man bör ju leva småskaligt så ja. överlever man ju inte på våra breddgrader om man inte har kött att ta av på vintern till exempel Nej, nej mm. men, och sen så är ju vegetariskt och framförallt veganskt och en totalt uh, undermålig kost. Alltså den, den leder ju till näringsbrist. Uh, undernäring. Mm. På lång sikt. Va? Uh, det därmed är därmed inte sagt att man kan uh, att man inte uh, kan äta sallad och lite så Men, men liksom det här det, det är så konstigt för att Ja, det, vi, det är så... Det är verkligen... jag menar Nu börjar man ju tvinga i skolbarnen att ska äta vegetariskt. Någon eller några dagar i veckan. Och, och en del, de går, ju inte, de går ju inte och äter då. Utan de går till kiosken och köper en chokladbit och slänger i sig en läsk. Och då är de ju inte så pinga och glada. Men i och för sig... då mycket av skolan handlar ju om <låder> tankemodellering ändå, men mm. det är bra att lära sig läsa och skriva hade, och räkna. Hade, ja. hade din, någon av dina söner fått ett sånt här prov som man var tvungen att skriva ett politiskt korrekt svar på för att få rätt? Mm. på? Ja visst, <låder> så är det, det, det var ju om det här med, ja det var såna här vad har högst klimatpåverkan och så var det ju kött och grönsaker och liksom. Mm. Och då får man ju inte rätt på provet om man inte skriver kött då. Mm. Det är ju liksom det är sådana här konstiga, alltså klimatpåverkan. Ja, okej. Okay. Uh, hur ser jag, Liksom det beror väl lite på hur köttet framställs då, eller grönsakerna. Alltså det är ju så. Uh, men mm. ja, då, de ska ju bara gungas in, alla de här doktrinerna nu. Liksom. Det... Mm. Så är man lite yngre så, då, så får man ju lära sig att. Uh... Det är rätt, ja, rätt i verkligheten är en sak Men sen så vad systemet vill att du ska skriva är en annan sak Så att man får ju lära sig vad systemet vill att du ska, att de, att de ska, att du ska svara För att få bra, bra betyg och kanske få någon högre position i samhället då. Men man får ju ändå ha det här i åtanke att Kommer man riktigt högt så kommer man stöta på de här, den här samvetsfrågan att är du redo att sälja din egen själ för att vandra karriärstegen upp och ja, min eller våran rekommendation är att kanske inte klättrar allt för högt på de där stegen. Mhm. Mm ja. <laughs> Nej jag vet inte. Ja jo, visst Jo, men så är det ju. Men alltså ja vi vet ju det att det finns ju människor som <hör> lever i olika eller de, de är i olika grupperingar och de, de alltså har inte hänsyn till andra. och vi måste ju förstå det här också att, att människor är beredda att göra väldigt mycket för stålar och de kan stå framför en, en tv-kamera och blåljuga liksom inga problem mm. eller så kan de vara övertygade själva om att de äh, säger något som är är sant eller de, ja, de är inte ärliga mot sig själva. Och de vet ju det att eh, skulle man börja ifrågasätta de här sakerna. Så har man ju inte det här välbetalda jobbet längre va. Mm. Det, <laughs> <laughs> eh, och, och det, och det är väl också den här ett, ett, att allting i vår värld. handlar ju om ekonomisk vinning idag. Det är ju liksom eh, ett av kärnproblemen vi har att. Vi ska ha en häftigare bil än grannen och så vidare. Mm. Då är vi lyckliga. Men mm. äh, ja. Mm. Så är det Matt. Så Vad säger ni? Har vi, vi har ju alla ämnen och sånt. Så har ni något mer ni vill ta upp ikväll innan vi avslutar? Ja, det är äh, lugnt för min del. Det är lugnt? Ja. vi har äh, ja, gått igenom det nästa. Mm. Ja, vi vill väl till ett bra avsnitt. Så att, uh, ska vi tacka lyssnarna då så säger jag på, på återhörande. Ja. Det gör vi. Har du gott.